Nem! Mi -t -t fogom benni? Én csak boltba járok, sajnos van már nem. Nem! fel Jancssi. Elég! Kiala Jánossal A Spirit FM 87.6-on és az interneten Mit kínlódik már itt? Olvasom, amit tegnap élt, Én voltam a ma reggeli adás első telefonálója, és nem akartam volna zavarni a reggeliek közben, ha ő nem buzdítja a kifejezetten beszélgetésre a hallgatóit. Jó reggelt, jó étvágyat kívántam, és arról érdeklődtem, hogy a telepi jó hangulatú adás ott a története valami, ami kezvezőtlenül befolyásolja a ma mait, lehet, hogy volt valami a hangomban, a mondandóban biztos, hogy nem, Ami, irritáltam mert ingerült el, reagált, hogy én gyakorlatilag lehülyéztem, még az volt a szerencsém, hogy nem kapcsolt ki azonnal, és engedte, hogy a félreértet. Persze nem tudtam meggyőzni arról, hogy soha nem tenni ki ilyet egyrészt, mert nem. Az, sőt, az egyik legfelkészültebb, másrészt nem vagyok motoros, betelefonáló, de ma reggel én valóban éreztem a tegnapi adáshoz képest hangulatváltozást. Hiba volt talán erre rákérdezni, de az is lehet, hogy túl személyes volt az érdeklődés. A lényeg az, írja később, nem csak önnek vannak érzését, igazság, de erre jövőre üdvözlettel, xy aki nő. Um, ezek szerint ön is egyebek közt abból él, ha nem is feltétlen professzionálisan, hogy meghall dolgokat a másik hangjában. Elnézést kértem öntől e-mailben, és most azért kértem, hogy beszéljünk reggel, bár kiderült, hogy telefonszámával már rendelkeztem, mert ez a műsor ugye értelemmel és érzelemmel van írva, és tagadhatatlan, hogy egyik napról a másikra az embernek lehetnek olyan hangulatai, adott esetben csak úgy önmagában, mert front van, vagy belső front van, az emberben vannak belső frontok is, vagy tényleg azért, mert történik valami, és miután ma a műsornak a, a tehát ez egy, ez egy békés hangulatú műsor is lehetne a mai, de alapvetően sajnos nem lesz az, a tegnapiban nem volt ilyen, valamit érzett a hangomban, én félreértettem, de legközelebb is telefonáljon, ha bármit érez a hangomban. Jó, igen, köszönöm, és, és tényleg valóban sokat jelentett nekem, hogy, hogy, hogy válaszolt, mert, mert éreztem, hogy félreértett, és azt is éreztem, hogy, hogy én ezt komolyan gondolja, tehát jó, de majd a műsornak a második felében, mert ugye 8-tól Horvácsabával beszélgetek, fél keresztül Müller, Péterrel, és ott véget ér a műsor, tehát a, a műsor második fele az, valamikor fél nyolc után gondolja el, hogy amikor én azzal a kapcsolatban kapok XY-tól, aki lehet férfi vagy nő, e-mailt, hogy én egy olyan emberrel álltam kapcsolatban, aki tegnap egy guztustalan gunyrajzot tett ki Baranyi Krisztinával kapcsolatban is ez az ha. én szégyenem. Nézze, eh, szándékosan ha. nem mondok semmilyen hasonlatot, de az én kontumra írni azt, ha esik az eső, és az én kontumra írni azt, hogyha valami nem stimmel a világban, ez nem egy jó példa, annyiban jó példa, hogy senkiért az égegy a világán magamat leszámítva nem vállalhatok felelősséget. Az, hogy Bácskai János hogy éli meg a veszteséget, amit azáltal szenvedett el, hogy nem őt választotta meg a nép, ezzel kapcsolatban őt döntött, beült a képviselőtestületbe, ellenzék akart lenni a mostani polgármesternek, azt, hogy ezt milyen színvonalon teszi, azzal kapcsolatban engem lehet biztorgálni, de ez egy tízes skálán tízesre pótcselekvés, és hogyha az ember kap egy ilyet, olyan nagyon sokat nem kaptam, talán kettőt vagy hárvat kaptam. Valaki még arról is értesített, hogy talán szó esett erről tegnap a bolgárgyűj műsorában, de ebben nem vagyok biztos. Hallvány, és abban miről volt szó? Konkrétan önnel kapcsolatban azt nem hallottam, mert én is sajnos pont úgy kapcsoltam be, hogy végefele, de próbált mosakodni, hogy és az egészet arra kenni, hogy, hogy hát itt azért itt, itt, itt már olyan hangulat van meg egy ja, Nem a, a Bácska János féle interjú nem arra gondolok, ja? hanem hogy volt ja? egy, egy, egy hallgatói telefon. Tehát ugye az ilyenek nyilván befolyásolják a hangulatomat, és miután ma a 444.hu kapcsán lesz egy kisebb összefoglaló is a zuglói hát ott is nehéz elfelejteni azt, amit a 444 az én pályafutásom érdekében tett. Arra is ki fogok térni. Ilyenkor az emberben van egy rossz előérzet a műsor elején, abból adódóan, mert nézze, egy olyan műsorral, meg egy olyan palival, mint én, eh, időnként lehet kenyeret vágni, időnként nem, annak függvényében, hogy milyen éles, de ha tompa vagyok, én nem maradtam volna fent ebben a világban, és amit velem kapcsolatban a 444.hu tett, azt most annak kapcsán hogy beszélgetünk majd a zuglói parkolásról, ha nem egyszer is mindenkorra, de egyszerre és legalább két hónapra még nem leszek szeretném helyre rakni, és ennek a feszültségét például érezheti a Na, Igen, Igen, jó, jó hát köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Ami Bácskai Jánost és a 44.4 t illeti, abban durván egy olyan 20 perc múlva kezdenék bele, de minimum egy negyed óra. Ez a negyed óra, ez az önöki. Azt kezdenek vele, amit szeretnének. Ma a 2020. Július 3-a péntek van. 9 perc múlva lesz reggel. Fél nyolc ez a Kejfej Minden, amit az aznappal kapcsolatban tudni kell vagy érdemes. A hallgatók, a nézők és a netezők, valamint Fiala János 14 éven oliaknak nem. Felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Derült 18-20 fok nyár van. Most egy ideig, ha ráttekernek a 87.6-ra reggelente, akkor engem biztos nem hallanak és a Spirit TV-be se látnak, de bárki is szól ebben a rádióban, ezen a frekvencián és bármit is látnak a TV-ben, fogadják SZERETETTEL 061-877-0877, bármilyen témában. a kedvenc joghurtomat, vagy nem tudom miért ez, de Nagyon-nagyon jó pihenést, és nagyon várom vissza mind a két képernyőre, a spiritben és a civilatáján is. Nagyon. És addig én kussolok. <gül> nem kell kutsulja. senkinek se kell. Jó jó reggelt kívánok, Filoni vagyok Tegnapi műsorban ment reggel Az őrzők Vigyázatok a stázsán Szeretném tudni, hogy Ki, ki mondja Hobo, Hobo, Földes László Özes, köszönöm szépen Nagyon szívesen 061-877 jó reggelt kívánok Jó reggelt kívánok szeretettel köszöntöm én is. Klára vagyok, Körkénből, és azt szeretném mondani, hogy nagyon visszavárjuk szeptemberbe ugyanezekkel a lemezekkel, mert ifjúkorom lemezei. Hány éve volt ifjú? Édes Istenem, 42-ben születtem. Nem tudok számolni. Akkor én se számolok. <Szorítás> A stúdiónak a sajátságos berendezéséből adódik, de nem döntöttem fel. 061877-0877. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, fialó! Debreccendő, ott mondta más vagyok, és szeretném megkérdezni, hogy ugye az a polif volt, amit a imént leadott? Nem. Nem? Nem. Akkor Cliff Richard? Ami az előzekben szólt, nem, az yes volt. Uh. Hát az út, igen, az annyira nem hasonlít, hogy a kinyermában ma ne induljon. Köszönöm szépen, hogy hívott. Jó reggelt! Mondom, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, Zsoka vagyok. Jó pihenést kívánok, nagyon fog hiányozni. Nekem is, ön viszont hálásra önnek is viszont, viszont. kimostam van a drágon kijött kis vasaltam Egyébként leertem. Ugye a Ramosnak milyen hosszú nyelve van? Jó reggelt! Óvatosabban igen, Sziola úr. Ezt hogy Akkor érti? a Gyurán Gyurán volt? Inkább leeszem magam. reggelt! Kapatos István, jó reggelt. reggelt! Emlékszem, amikor még a január legelén a világépe telefonáltalán talán a második műsor kapcsán, hogy nem tévébe való az, amit csinált. és arra gondoltam most, hogy van ez a sok ember, aki be és nyilvánvalóan olyan helyen laknak, ahol a címkézemet nem tudnánk fogni. Nem is folytatom. Ne, de folytasson, mert azt akarom neked elmondani, és csak miattad mertem menni, mert veled vagyok ilyen viszonyban. Szóval azt akarok neked mondani, személyesen neked. Ha majd kettesben leszünk, akkor neveket is mondok, hogy tegnap egy nagyon sajátságos napom volt. Volt délelőtt egy telefonsorozat, amely engem nagyon megindított és két olyan emberrel is beszéltem, akikkel egyébként nem beszéltem, és akikkel a munkám miatt kerültem eléggé fura helyzetbe, de úgy gondoltam, hogy ezt a tegnapi napot, amely megindított engem valaminek következtében, azt felhasználom arra, hogy a velük való kapcsolatot, ha nem is rendezem, de felvegyem velük a kapcsolatot, vagy felvegyem a szállat, ezt csak a Szilágyival kapcsolatban mondom, onnan jutott eszembe. Igen? Egyik se sikerült. Én körülnék, hogy a Szilágyi betelefonálnám. Ne ne, ne, ne, ne, ne, én ezt csak aprópóként használtam. Tehát, Jó, értem. De nekem meg együtt össze. Oké, okay, rendben van. Gondol a szabadságban. Jó reggelt kívánok! Ma mindent le fogok löpni, látom. Imádok kanála lenni. Egyszerű mint amilyen én vagyok. Persze ezt mondjuk villában előnni bonyolult lenne. Hát ez meg ledeszve. Jó reggőt! Ö, jó reggel kívánok! A hoborszám a D&D és az Őrző közti művelsének változata. Elnézést, abban senki, nem, abban senki nem énekelt. Ö, a vers eredete. Én a ezt értem, azt D &D. Mondjam, de az volt a kérdés, ki mondja el? Én erre válaszoltam. Az én nem meg, volt kérdés, hogy ki volt a költő. Én meg ezt fontosnak tartom. Oké. Okay. Ez a szép az emberekben. Válaszolnak fel, nem tett kérdésre, feltett kérdésre nem válaszolnak. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Sovák! Engem fölháborít Bácska János morális munkósága. Hogy lehet egy ember ennyire kizökkenni magából, mert valami... Én neve önnek nagyon egyszerűen tudok válaszolni. Úgy, hogy rosszul bírja a vereséget. Úgy. aki rosszul bírja a vereséget, miért megy a politikusra? Miért nem ment el ten a Plászló Imre arra a sajtónyilvános eseményre, ahol ki volt írva a neve? Sovárt, legyen megértőbb. Nem a bácskai iránt, mindannyiunk iránt. Jó, értem. Higgy el, és most egy fontos dolgot fog mondani. A misor korhatáros. Jelen pillanatban bácskainak sokkal szaharabb, mint a Baranyinak. De nem a, polgár, nem a polgármesterség okán. Hogy most Baranyi jó polgármester vagy sem, én ezt nem tudom megítélni, nem követem a tevékenységét. De hogy a bácskainak szahar, azt nem csak azért tudom, mert láttam azt, ami tegnap történt, hanem az is, hogy akár hiszi, akár nem, éppen tegnap előtt beszélgettem vele hosszabban, de annak a tartalmát tudja, hogy nem fogom megosztani senkivel sem, mert az csak rá és rám tartozik. Jó, rendben van, én ezt megértem, de... A vereséget nagyon sokszor sok ember rosszul tűri. Pedig rosszul csinálja. Az én történetem annyi, hogy amikor elkerültem egy céghez, ott megfúrtak, mert pici voltam. Eltűrtem, stb. elmentem attól a cégtől nyugdíjba, és nem a helyettem kinevezett kisfőnököt hívja mai napig fel, ahol az igazgató, aki már azóta igazgató lett, hanem engem, de drága év után. Én ezt értem, Azért, de... mert el tudtam viselni, nem tettem ellene, és továbbra is, a magam és a cég érdekeit képvisel. Akirebben van sovák maga egy szent, de higgyen, hogy a többi ember az nagyon gyarló. Van olyan, hogy gyarló, gyarló, és van olyan, hogy bácskai. Az a sok erkölcsi hírosz, aki engem hallgat, aki sose botlik meg. Aki egyfajtában ott áll a szobor talapzaton, és meg nem rezzen a szélben. 06187 0877. Jöveget! Jó reggelt kívánok, kedves Jó is, ismét én vagyok Ismét biztos, ez hogy egy... nem, mert egy menet, Azt tuti, hogy nem Jó reggelt kívánok Jó reggelt, sem, sem felett, vagyok A Bácskai korábban volt egy levelezésünk És igazából az érdeklően engem, hogy az ön Szerint ez a vereség Ami bekövetkezett vele, hogy korábban ő ennyire vak volt Erre a, a, erre a lehetőségre És ennyire nem. meglepte ez a, az eredmény akkor Nem erről, nem, er, nem erről van szó Arról van szó, hogy Kóros Lajos el tudta viselni azt, hogy az a videó, amit ő készített, az nem áll Szilárd alapzaton. A válasz egyértelműen az, hogy nem. Mi, akik cselekszünk, és akik valamilyen módon a foglalkozásunknál fogva mások elé is kerülünk a cselekedeteinkkel, egyebek közt úgy vallunk szint magunkról és a világról, ha egyébként ezeket a botlásainkat képesek vagyunk gyarló módon Gyorsan vagy lassan, de mindenféleképpen a nagy nyilvánosság előtt, ahol a botlásaink bekövetkeztek, ezeket valamilyen módon bevallani. Ami most zajlik, az nem arról szól, hogy jó polgármester volt Bácskai János vagy rossz polgármester, hanem arról szól, hogy családon belül köztudomású, hogy kivel nem szabad kártyázni, mert nem bírja a veszt. Ezt nem tudta elviselni Bácskai János, és hogyha azt kérdezi tőlem, hogy ez borítékolva volt-e, akkor azt tudom mondani, hogy borítékolva volt. Nem az volt, nem az van Bácskai Jánosnak rossz, hogy ő vesztett, mert azt talán még fel tudta volna dolgozni, de azt tudja, mint amikor a házastársak nem tudnak elköltözni vállás után, mert összetartja őket a lakás. Tehát az a döntés hogy ő marad a képviselőtestületben, illetőleg, hogy intett, hogy, hogy, hogy, hogy a listá rajta lesz, és ennek következtében biztos, hogy be fog kerülni a képviselőtestületbe az ezzel a hozzáállással az én véleményem szerint a tévedés kockázatával, de én ezt akkor is megmondtam, tehát semmi újat nem fog mondani, ez egy baromi rossz döntés volt, ahogy egyébként egyedül Wintermantel Zsolt hozott olyan döntést, hogy se képviselőtestületbe, se sehova nem ül be, de ő se bírja a vereséget, ha valaki a Facebookon követi, akkor látja, Ugi Attila talán az, aki a legjobban bírja, aki beült a fővárosi képviselőtestületbe, bár előtte hezitált, de egy tízes skálán ő se tízesre fit. Van olyan polgármester, nem mondom meg, hogy ki, aki a veresége után hónapokig nem fordult elő a kerületében, hanem elköltözött, és én nagyon mély megértéssel voltam. Ennyire foglalkoztatta őket ez, miközben amikor jót cselekedtek, akkor válukra vették az emberek, amikor pedig valami anomália volt, akkor leölték volna őket. Én a aki egyébként érzelmileg is viszonyultam hozzájuk, mert ezek az emberek, ők nem szimplán polgármesterek voltak, hanem olyan emberek, akikkel én kialakítottam egy személyes kapcsolatot. Én, Bácskai János, soha a büdös életben nem fogom megtagadni. Az, hogy most szerintem eszement módon viselkedik, az a mi kettünk magánéleti kapcsolatát legfeljebb annyiban befolyásolja, hogy most, aki hallgat engem, mert biztos vagyok benne, hogy hallgat, nem érzi jól magát, vitatkozik velem, de nem tudta meghozni azt a döntést. Nézze, volt olyan szakítás, ami után én még évekig jártam egy olyan nő után, aki után nem kellett volna járnom. Bácskai János nem tudott elszakadni Ferencvárostól, Bácskai János egy tízeskálán tízesre akar jót Ferencvárosnak is, amit tesz, az tízesre nem rossz, hiszen emiatt nem lesz neki rossz Ferencvárosban, de az, hogy nem tud szabadulni attól, hogy... Valaki egy olyan emberrel áll szemben, aki őt legyőzte, és akivel neki konfliktusai voltak, a polgármesternek pedig vele, és ezt nem tudják azóta se tisztázni. Ez ezt a helyzetet szülte. Rajtam kívül ilyen mondatokat sehol nem hallhatott. Mindenhol lehúzták a keresztvizet Bácska Jánosról, holott egyébként korábban a mostani polgármesterről is lehetett mondani kritikát, de ez most nem az a pillanat. Valaki bírja a győzelmet, van, aki nem bírja a veszteséget. Ennyi. Ez nagyon szomorú, én igazából nagyon szívesen látnám újra azt a bácskait, aki még ide úgy telefonált rá, hogy még nem volt De azt írja meg, hogy ahhoz hetek, hónapok kellenek, és abból ki kéne kerülnie abból a szorításból, amilyen szorításból ő jelenleg nem jött ki. Tehát előbb ki kell, hogy jöjjön, és utána még heteknek, hónapoknak kell eltelnie. Hát ebből a, akkor gyakorlatilag nincs, és kiút, mert öt évig most össze vannak zárva. Fennáll ennek a veszély. Szomorú, tragéliak. Szomorú, de, azt, de ilyet a maga környezetében mást is lát, legfelje nem egy polgármestert, aki benne maradt a két és előtte, és, előtte, és veszített előtte, mert előtte polgármester volt. Azonban viszont ez látványosan történik, tehát még másoknak az életet privátilag ö, ö, történik, azért ez, ez, ez, ez az én nem. Tehát azért más dolog, ami az én környezetemben van így, tehát a szubjektív módon nekik is ö, ugyanúgy tragédia, de az, az, az, az hogy ez mások előtt történik és látványos, az, az, az szerintem... Ő ezt pontosan érti, ő ezt pontosan érti, de egyáltalán nem úgy gondolkodik, mint ön meg én. a szóró. Meg tudom érteni. Talán a legjobban, megmutatom egyébként a karikatúrát, Hát, bár amennyiben ez karikatúra. Ezt rajszög ezt az asztalra, mint egy névjegy. A névjegye is ott volt. Jó jó reggelt! Jó reggelt, sülállnak! azt akarom megkérdezni öntől, hogy... Me... Saját magát hallja, ezért beszél lassan. Ha kikapcsolja a tévét, akkor végighallgattam, ha ebben a sebességben halad, sajnos rövid az idő, és Köszönöm, hogy ezt megtette önként. A legjobb összefullaló egyébként a klubrádióban született Bácskai János kint hagyta a Baranyi Krisztináról készült karikatúrát, amíg a jelenlegi polgármester nem kére elnézést, kint hagyja a helyi Fidesz frakció vezetőtől, aki Báskai szerint egy testületülésen lehülyézett. Uh, Közöttük annyi konfliktus volt, hogy éppen most melyiket vesszük elő, szinte lényegtelen. Ferencváros volt fideszes polgármestere, megbécéjük címűsorunkban azt mondta magától, Baranyi Krisztinától idézte a fotóra írt szöveget, ami felteltően igaz, attól még, hogy kiírta vagy kirajzolta ezt a karikatúrát, és hogy felkérésre vagy sem, ezek nem derültek ki, ezeket vagy nem kérdezték meg, vagy nem született válasz. Jó reggelt! Jó reggelt! Báskai János szerint a kerületben sokkal az átláthatatlanság, például az sem lehet ünnepi jelgi polgármester 2014 előtt mivel foglalkozott Báskai szerint Baranyi említett mondata és képviselőtársának lehülyézése visszataszító viselkedés a polgármestertől szoba szóval került a beszélgetésbe, hogy Báskai miért nem fogott kezet annak idén Baranyival nézzék, az a szituáció ami akkor volt és amit én még akkor közvetítettem az önök számára én kezet fogtam volna az ellenfelemmel Szándékos vagy vetétársammal szándékosan nem baráti Krisztinát említem, de abban a légkörben udvariatlanság volt, de a belső feszültségét a másiknak a korábbiak történt, a korábbiakban történtek okállás, még irat megsemmisítés, meg tudom érteni. Tehát, hogy volt pár polgármester, azt mondta, erről senki sem kérdezte az ő álláspontját, mondjuk ez nem igaz, mert én kérdeztem. Szerinte az történt, hogy Baranyit és őt a egy részét börtönnel fenyegette, bár és azóta sem tett, ráadásul megfenyegette a előket is, mert azt mondta, hogy darabra tudja, ki Fideszes. Így történt. És azok repülni fognak fogalmazott a Fideszes politikus. Szerintem, mivel Baranyi Krisztina van hatalom, a Baranyi Krisztinával 9. keletben neki kellene példát mutatnia a képest a legutóbbi ülésebb börtönnel fenyegetett egy cégvezetőt, február óta várják a bocsánatkérést, nem a az első lépés, sőt úgy fogalmazott, hogy ez egy fénykép, le lett fényképezve, ami Paranyi mondott. Rossz eszközt választ a küzdelméhez Bácskai János, miközben azt, ami őt vezéli, azt tízeskálán tízesre megértem a klubrádió híreiben még Bácskai János előtt sikerült elérni Baranyi Krisztinát, ment a klubrádiónak aki azt mondta, visszataszító rajzal gúnyolt a Ferencváros ex -polgármester, a polgármester ezt arra mondta, hogy Bácska János a csütörtöki közgyűlés ülésen kitett az asztalai rajzot amin az alábbi szöveg volt, megértem, hogy a bugyimbai is be akarnak nézni. Az ügy előzményéhez tartozik, hogy ez a mondat még februárban hangzott el a válaszként Gyurákov és Andrea a számunk a helyi Fidesz rakti vezetője nehezményezt, hogy a polgármester életének 2014 előtti fontos eseményei titkos a Arany Krisztina azonban elmondta, hogy minden a közre tartozó adatot Nyilvánosságra hozott, hozzátette ezt a stílust, még azután se várt, hogy megválasztás, akkor a polgármester nem fogott vele kezet. Ez az akció most azt is alulmúlta, szerint az egész báskáit minősíti, így is önkább inkább nem mondana rá ezen kívül semmit. Szívből örülök annak, hogy nincs Ferenc várossal együttműködési szerződésem. As we sang Rövidesen egy beszélgetés lesz horvát Csabával, akit nem először vett tollára a 444.hu azzal a különbséggel, hogy ezúttal én is nevesítve voltam egy péntek írásban a zuglói parkolást, illetően én, akiről tudják, az önkormányzati választás legnagyobb vesztese vagyok. Fiala János az önkormányzati választások lenne vesztese Ás Dániel, tollából a november 13-án szerdán 6 49 perckor látott napvilágot. Az újságíró évek óta hetente beszélget kerületi polgármesterekkel, viszont sokáig nem volt világos, hogy ezek az interjúk szerződése keretében jöttek létre, csak annak a számára nem volt világos, aki egyébként erre nem kérdezett rá. Aki nem kérdez rá, az nem riporter. Aki nem riporterként cikket ír, az nem tudom, hogy micsoda. Fiala János valójában olyan politikusokkal készített interjút, akik havi rendszerességgel fizettek neki. Ez a mondat többszörösen félreérthető, egyrészt arra vonatkozik, hogy nem csak önkormányzatokkal, hanem más politikusokkal folytatott beszélgetésekért is pénzt kaptam. Másfelől politikusok soha büdös életben nem fizettek nekem, csak és kizárólag jogi személyek. Egy önkormányzat nem politikus. Ezt a mondatot én helyreigazítathattam volna a bíróság eljárás keretében, de én a magam részéről a rádió tévémisorom keretein belül vívom meg azt a küzdelmet, amelyben hol nyerek, hol vesztek. Bírósághoz nem fordulok. Ez a mondat nem tűri a nyomdafestéket. A Ferencvárossal kötött szerződésben így fogalmazták meg az együttműködés kondícióit, és szerepel egy mondat, ami az összes együttműködésemben szerepel, talán a mostaniban is szerepel, fogalmam nincs, nem idézem kívülről. Ezek szabványmondatok, ezeket írom alá, a valóság nem ezeket tükrözi, hogy miért tartja fontosnak, megbízó, hogy kommunikációs tevékenységében és imázsépítésében szerepeljen a szerződés szövegében, engem nem zavart, különös tekintettel a valóságra. Tehát a látszat ellenére itt nem hiteles tájékoztatásra, hanem arculatépítés szolgáló PR beszélgetésekről van volt szó, írja Ács Daniel, ahhoz képest elég nagy jelentőséget tulajdonított a tevékenységemnek, hiszen ezek a PR beszélgetések egyébként az inger küszöbét nem érték volna el, hogyha ezek tényleg PR beszélgetések lettek volna. Ezt követően szóba kell az, hogy én hogyan beszéltem Karácsony Gergelyről, és én nekem vissza kell utalnom, hogy ahogy önökhöz is érzelmi viszony fűz, nem mindenkihez, de akiket ismerek. Horváth Péterhez, a Józsefhez, nem fogom felsorolni, sovákhoz. Igyan, ugyanígy érzelmi te létrejöttek olyan te születtek bennem olyan érzelmek amelyek túltettek engem azon hogy itt egy egyszerű szerződés van Bácska Jánossal Wintermontel Zsoltal Ugi Attillával, Karácsony Gergelyel mind-mind személyes viszonyom volt, hogy ne fájne ezek után amikor nem gújrajz kerül ki hanem úgy viselkedik a főpolgármester ahogy viselkedik, bár gújrajzot rajzot rakott volna ki Önöknek halványlag őzük, nincsen arról, hogy ezek milyen kapcsolatok voltak, ahogy nekem sincs ahhoz közöm, hogy önök milyen viszonyok között élnek, ha egyébként erről nem számolnak be. Ami pedig az együttműködést illette az önkormányzatokkal, azokra ezek az érzelmi szálak nem voltak hatással, ha voltak, kifejezetten pozitív hatással voltak rá, olyan személyességet biztosítottak, aminek természetesen egyszer az ember megihatta a levét, nem mindenkinél, ki erkölcsinadság, ki Azt írja Ács Dániel, a heti körülbelül 15 perces beszélgetések mindegyik fél havonta bruttó 270 ezer forint körüli közpényt fizetett az újságíró FIAPBT nevű társaságának. Ebből a mondatból nagyon kevés dolog, igaz? Igaz a heti, az egy, a körülbelül a beszélgetést a mindegyik fél havonta a bruttó a forint a körüli közpénzt fizetett az újságíró FIAPBT. Társaságának a továbbiaknak köszönő viszonyuk nincs a valósághoz. Ez a 44 és és Dániel soha se befolyásolhatra. Szeretném elmondani, hogy Ácsdán egy szerkesztőség tagja. A szerkesztőségnek felelősége van, Rényi Pál Dánielnek épp úgy, mint Új Péter főszerkesztőnek a tekintetben, hogy egy újságíró kit pétész ki, és kipicézések következtében adott esetben egyébként joggal, a valóságnak megfelelő dolgokkal vádolja, vagy egyáltalán nem. Én nem tudom, mit tettem annak érdekében, hogy bekerültem ásdániel Dániel látókörébe, de higgyék el, ma 2020 július 3-án 10-es egyestre se érdekel. Viszont úgy tűnik, hogy az új ellenzéki polgármesterek ezzel nem értenek egyet maradéktalanul, és ugye itt következik az, hogy én hogyan lettem az önkormányzati választások legnagyobb vesztese, ahol egyébként a legarcpirítóbbat e Szaniszló Sándor mondta, azt gondolják el, a 444.hu egyenként felkereste az én partnereimet, hogy a továbbiakban együtt dolgoznak-e velem. Szabó László dolgozott talán így még a Népszabadságban. Ez nem Ás el egyedüli műve, ez a 444.hu műve úgy, hogy közben velem soha a büdös életben nem akartak beszélgetni, Fialá János is megkerestük, aki nem kívánt nyilatkozni, nem kívántam a szerződéseimet átadni. Nyilatkozni bármikor nyilatkoztam volna. Tam volna. Ma már szó nem kerülhet erre, ahogy a veszélyese fenyeget. Nem szeretem történetezni. Ha valamivel is kivívtam a 444.hu ellenállását, biztos, hogy nem azon a módon kellett volna rendezni, ahogy ők nekem álltak, mert hogy nem én kezdtem el, az tuti. Szariszló Sándor, aki mesternek volt a az alpolgármestere Mester Lászlónak a 18. kellőben, és akkor egyáltalán nem zavarta őt az együttműködésem, az önkormányzati szerződésem. Azt írta, hogy Fiala János műsora rosszabb, mint a Fideszes pársajtó példaként a Pesti srácokat említette, ami nyíltan vállalja az elfogultságát, Fiala viszont szerint baloldalinak állítja be és ebből a pozícióból fényezi a Fideszes polgármestereket. Szaniszló Sándor még azt mondta el, de Szaniszló Sándor szóra se érdemes, így aztán ezt nem folytatom és tisztázzuk mindez annak következtében jött létre hogy nem kaptam fizetést a rádiomisoromért mindez annak következtében jött létre hogy egy olyan veszélyforrás voltam amely veszélyforrást rádiók és műsorszolgáltatók felvállaltak de vagy nem voltak eleve abban az anyagi helyzetben vagy pedig a veszélyforrásom okán úgy gondolták hogy nem kapok fizetést arról én gondoskodtam és erről egyébként különböző szerződések születtek hogy egyébként ezek milyen közpénzek, most mondjam azt, hogy ma egyébként a médiában nagyjából mindenki ilyen vagy ehhez hasonló szerződésekkel él, magyarázkodni valom, semmi sincsen, semmi olyasmit nem tettem, ami jogilag kifogásolható, és ami a dolog moralitását illeti, sohasem kvaterkáztam, sohasem magánügyi célokra vettem igénybe azokat a félórákat, amelyekben polgármesterekkel beszélgettem, vagy beszélgetek idesztóval 13 éve. Szanniszló Sándor szóra se érdemes. Azt írták aztán az újságban, hogy Fiala János műsorának helytadó rádió az elletetlenül szélére került, és csopan az interneten lesz elérhető. Ma reggel utána néztem, én nem találtam annak a nyomát, hogy a 444.hu beszámolt volna arról, hogy a Spirit rádióban majd a Spirit TV-ben szerepelnék. Az az egy amely a halálomról többször beszámolt, de az életben maradásomról sohasem, azt én nem újságírói tevékenységnek tekintem, nem tudom, minek tekintem. Beleértve, hogy akik engem ki nem állhatnak, azoknak ajánlom a most megjelent húcipőt mert abban is benne vagyok, mint üzletember. Hát nézzék, hogyha én a médiában üzletember vagyok, akkor hát akkor, akkor tudják, mit ezt vállalom. És ezt egyebek között a 444.hu és a húcipő is azzal illusztrálja, hogy szivaros fényképeket tesznek közé rólam. Gondolkodtam azon, hogy szivarozva jöjjek ide be, miközben nincs meggyújtva, de a zsidóbankárokat mutatták még így, miközben a húcipő és a 444.hu kikérné, hogyha a zsidóságot a pöfékelő zsidóbankárokkal azonosítanák. Ugyanakkor a pöfékelő fiala Jánossal való azonosítás őket nem zavarja. Legyen nekik ez augusztusok. Hát, maradt még hat perc, aztán fölívom horbát Csabát, ha bármit szeretnének tőlem. Hát akkor hajrá, ezzel kapcsolatban, vagy bármi mással kapcsolatban. Marad a zene mert ez legalább olyan 061 877 087, ma 2020 július 3-án. Binteken 5 perccel 8 óra. 06, 87 087. Ha nem voltam eléggé égel szóló, annak mindannyian nörülünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok szerkesztő úr! Tartalmas jó pihenést kívánok Önnek és a társának! Így legyen! Önöknek is! With you. Underneath the Silvery 061877, 0877 Anyukám mondta, hogy nem fontos, hogy mit írnak rólad, kisfiam, csak írjanak rólad. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Horváth Péter. Hát, engedj már meg egy mondatot a pácskai ügyhöz, hogy azért, a hát, te is azt mondhatod, hogy felteltőleg ezt mondta. Tegnap a Sibon András a azt mondta, hogy állítólag ezt mondta. Barany, biztén láttam azt Tök a történetet. Tök Péter. Ne, de, de, de, de, nem, nem. Bármit mondhat baranyi Krisztina, bármit. Nem rakunk ki egy ilyen karikatúrát. Ami nem is karikatúra. Ez nem a szöveghűségről szól, Péter. Tévutom vagy. Jó ügyet, rossz eszközzel nem szolgálunk. Jó ügyet rossz eszközzel szolgálni, abból rossz ügy lesz. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fia Én azt kívánom a mai napra önnek, hogy úgy fel a székből, a székéből, hogy minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve. De hát az kizárt! Hát próbálja meg ebbe az irányba de a jövőjét de, de, megtervezni. De, de az én jövőmön semmit nem kell megtervezni. Mire én... rendben van? Alapvetően igen. Kívánom, hogy úgy legyen. De ne legyen, legyen úgy, illen... úgy van. Petszétére nem mentem. Így arra nem tud beszámolni. Oh, van egy gyönyörű barátnőm, a lányommal való kapcsolatom az egyszer talán még a halálom előtt dűlőre jut. Ez a dülőre jut, ez egy jó szöveg, és a tudnám megmondani pontosan, mit jelent, de jól hangzik. Van munkám, szeretem csinálni. Nincs mindenki elragadtatva tőle, de pregnás érdeklődés van iránta. Talán van életkoromnak megfelelő egészségem. Életkedvem. Mi kell még? 061877 0877 Óha is, Óhaj, sohaj, panasz! Ma kivételesen a polgármesterekkel folytatott beszélgetés nem lesz interaktív, csak akkor, hogyha valami rémisztően fontos dolgok. A dolgot akarnak megosztani. Mind a két esetben egy-egy telefont fogadok. Ha ez bizonyítja, akkor jöhetnek újabb telefonok. Ha nem, akkor az a polgármester már újabb hallgatói, nézői telefon nem fog kapni. 061-877 0877 először. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na, ezt nem kellene, mit? nem tegesik Nem érte, mit mond? Ezt nem kellene, hogy mentegessük Baranyi Krisztinát. Mentegessük? És senki nem mentegette Baranyi Krisztinát, és senki nem vádolta Bácskai Jánost. Miről Minden beszél? A... Baranyi Krisztina mondta, hogy benézhetnek a bugiába. Akkor miről beszélünk? Hát a könyvőgöm rossz mondatokat mindenki mondhat, nem? Nem. Nem? Hát akkor nézzel hát azt mondjam, én... mondjam, akkor már van két cent a műsorban. a, a műsorban. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egyrészt jó pihenést kívánok, másrészt annyira jó lenne, hogy ez az egész magyar közélet is így kikapcsolható lenne, mint ahogy ön ma leteszi a mikrofont, és nem veszik el csak szeptemberbe. És nem történne ez a rengeteg hülyeség, ostobaság. De figyelj, az, hogy Bácska Jánossal nem arról beszélnek, ami a dolog lényege, azt én megértem, mert nem ismerik. Én pedig nem fogom közíteni azt a beszélgetést, amit kvázi barátilag folytattam vele, még az esemény előtt. Mm -hmm. Ez egy személyes kapcsolat kell. Ez egy személyes kapcsolat kell. Hány olyan barátja volt, tegye a szívére a kezét, akik nehezen tették túl magukat szerelmi bánatukon, vagy a bálásukon és ön segített neki, miközben adott esetben ő nekik volt igazuk, mert őket csalták meg, vagy nekik nem volt igazuk ebből a szempontból gancegál. Ez ugyanaz a helyzet. De itt az a helyzet, hogy az az érdek, hogy minél mélyebbre verjük a másikat, és utána már kellően mélyre van verve, azt követően összepárosítjuk a többi hasonlóval, és lé létrejön a sértett pártok gyülekezete. Jó reggelt! Jó reggelt, úr. Én azt hiszem, hogy a szabadság alatt is dolgozni fog, cáfolja meg, vagy vagy erősítse meg Nézze, amennyiben ha levegőt veszek és nem halok meg munka, akkor dolgozni fogok, egyébként nem fogok dolgozni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, fialó. Tegyem el meg, legyen széves vagy a klasszikus dugói kérdést, a Mundor Center, tegyek fel a Horváth Csabának. Csak parkolásról jön. lesz ma szó. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagyon-nagyon fog hiányozni a műsora Ön önnel együtt és szeretettel vágjuk nagyon vissza. Nagyon kedves, köszönöm szépen, Nem viszont, tudom, hogy ez mikor lesz, augusztusban, szeptemberben. Augustus vége, augusztus vége, szeptemberben. Jó, szeretettel. Nagyon kedves, köszönöm szépen. szépen. Jó, jó, viszontfálasztok. Jó, másodszor. Jó reggel. Nem magát hallgassa vissza. Jó reggel. Jó, uram, ha magát hallgatja, akkor magával beszélgessen. Jó reggelt kívánok. Jó reggel. Barátom is felállt, feloszlatta magát a képviselőtestület. Ott is hasonló történt, hogy az a polgármester, aki 8 évig volt előtte, az október 13-a óta nem tudta megemészteni ezt a vesztést, vagy, vagy hogy nem Nem tudok hozzászólni, mert nem ismerem, csak nem. konkrét. Elhiszem, asszonyom, csak olvastam, de hogy ez-e a történet, vagy más, ezt nem tudom megítélni, mert nincs meg hozzá a kellő tudásanyagom. Jó reggelt, kívánok! Még egy félmondat, hogy gyurák hogy Andrának... Nem érdekel, el, Péter, az Isten áldjon már meg! Ez nem mondatvadászat! Nem tudom, hogy megérted-e. Jó reggelt kívánok! Parkolásról lesz szó zuglóba. Igen. Megtenné, hogy felteszi azt a kérdést, hogy az előző vezetés ingyen parkolást ígért zuglóban. Horváth Csaba azt mondta legutóbb, hogy egy órát kíván adni a zuglóiaknak. Milyen formába képzeli ezt el, és mikor van? Okay. 087.77. Senki többet? Jó reggelt kívánok! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt! Haló! Asszonyom, ön halózik, én megmondtam, hogy jó reggelt. Mit jó tegetnék? reggelt kívánok. Én csak gratulálni szeretnék, hogy ismét hallom a médiába Doris d a hangját. <gül> Harmónia dallam is. Nagyon jó utazást kívánok, kikapcsolódást és töltődést. Nagyon szépen köszönöm. Valóban Doris D-nek el. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Azt szeretném magának mondani, hogy régóta ismerem magát, de soha igazán nem foglalkoztam a műsoraival, és csak tudtam, hogy létezik Fiala János, és egy kicsit ilyen flegmatikus, ilyen nem szimpatikus embernek gondoltam, de, de különösebben ez, ebben nem voltam biztos. És most egyszer lát, rátaláltam a maga műsorára, azóta nem tudok szabadulni ettől a reggeli műsortól, mert egy olyan igazságos, és egy olyan, ez nem is tudom megfelelő jelzőkkel ellátni, aki ugyanúgy a, az ellenzék mellett, és ugyanúgy a párt mellett is kiáll az igazság mellett, és egy kicsit olyan érzésem van... kell, hogy egyrészt, nem bírom a dicsérnek, másrészt, meg fel kell hívnom Horváth ha, ha szidott volna, egy kicsit jobb lett volna a helyzet. Önök termékmegjelentést fognak hallani. Jó reggelt lehet, a vonalban Horváth Csaba, zugló polgármester, és egyebek között annak vagy az áldozata, hogy én mindenkitől elköszöntem a múlt héten, tőled elfelejtettem, így aztán, amikor felhívtalak téged Péntek délután, hogy mit olvasok a 444hu akkor mondtad, hogy majd megbeszéljük, és lám eltelt egy hét. Ez a dolog egyik fele. A dolog másik fele az, hogy e, ugye arról is szó volt közöttünk, hogy vajon a 44.hu azt követően, hogy a novemberi halasztás után megszületett a veszélyhelyzetben az önkormányzati rendelet nem írt róla hetekig, felverült még annak is a lehetőség, hogy erről egyáltalán nem lesz szó. Aztán tévedtünk, először is visszaigazolva láttam magam, de a cik, a Pinteki cik ennél jóval messzebb ment, hiszen ez hazugsággal vádolt, Egy olyan hazugsággal, amelyhez én egy 10-es tízes kálán tízesre aszisztáltam, hiszen nem vitatkoztam veled, vagy nem kérdeztem úgy közbe, ami egyébként a te állításodnak az igazságtartalmát érintette volna. Így aztán nem maradt más lehetőség, mint hogy ma 2020. július 3-án pénteken 8 óra után. Máron inkább 65 perccel, kizárólag erről a cikkről, valamint a zuglói parkolásról beszéljünk, hozzátéve, hogy eltelt egy hét és én nem tapasztaltam azt, hogy te ezügyben megnyilvánultál volna, ha netán a közeli napokban ez meg fog történni, akkor is vagy kellő önuralomról teszel tanúbizonyságot, vagy majd a mai beszélgetésből kiderül, hogy a beszélgetésünk után az, hiszen ki fog derülni, hogy mindenben igaza volt a 444. nak és valójában azért nem válaszoltál, mert nem volt arra érved, és Végezetül, de nem utolsó sorban az elmúlt 10 percben, vagy negyed órában kénytelen voltam felidézni a 444.hu-val való kapcsolatomat. Nagyon visszafogott voltam, és fáradt vagyok, tehát igyekszem Érzelmektől mentes lenni, ami egyébként nem könnyű, mert én, mint az önkormányzati választások legnagyobb vesztese, azt is megérhettem, hogy Baranyi Krisztina hamarabb mondta el a 44.hu-nak, hogy nem fog velem együttműködni, és Horváth Csaba elő nyilvánult meg az én önkormányzati szerződésemmel kapcsolatban, semmint hogy mi ketten beszéltünk volna. Úgyhogy olyan lényegtelen dolgok kapcsán úgy tűnik, hogy a 44.hu megtalált téged, mint az én önkormányzati szerződésem, pontosan az fjp és a 14. keleti önkormányzat lendő egy működése, de úgy tűnik, hogy legalábbis nem tudom, majd ki fog derülni, hogy azóta felvettétek-e egymással a kapcsolatot, a korábbi beszélgetéseimből az derült ki, hogy a kifogásaidnak egy része abból származik, hogy olyan dolgokat állítanak, amelyek akár még igazak is lehetnek, bár részleteit tekintve ennek inkább az ellenkezője derült ki, de te egy tízes kárán tízesre kifogásoltad, hogy nem csak ebben, hanem más ügyekben is nincs olyan személyes érdeklődés, ahol neked egyébként módodban állna elmondani azt, hogy te mit gondolsz róla, beleértve, hogy, és az utolsó a saját magamról, arról, hogy megszűnt a civil, Rádióval való együttműködésem arról volt szerencséje számolni a 44.hu-nak, a Spirit Rádióban való működésemet most először vették a tollukra, csak azt nem írták meg egyébként, hogy ez január óta létezik. Horvácsaba szerint hazudunk a Fővárosi Korrupciós Bizottság mégis vizsgálni fogja a rejtélyes parkolási szoftver ügyét, mindegy két dolog van összekapcsolva, ezek a cikkek csak a zavart növelik, így reagált Horvázsaba az uglói polgármester parkolási cikkük. Amen idei és informatikai cégről léptünk a tavasszal tavaszként szerződést. szelződést. Zugló a session-be a parkolás ellenőrzésével biztosítja az informatikai hátteret. A megállapodás azért érdekes, mert a szolgáltatás havi diás Zuglóban több mint a háromszorosa annak, mint amint a cég máshol fizet. Horváth Csaba fiája Jánosi junius 19. júliusra ban hazugnak nevezte írásunkat. Hovaszi Gábor a Momentum politikus a vizsgálat bizottság vezetőja sajtótájékoztatón azt mondta, mert közben egy négy parti javaslatra korruptziós vizsgálat bizottságot létre, a parkolás a Budapesti önkormányzatok pénztemetüje, amíg a múlt héten is jelent meg olyan cikk, amely újdonságozat hozott a történetben egy parkolási szoftját, egyes önkormányzatok milliókért míg mások ennek töredékért bérálnak havonta, vagy bérálnak havonta, és akkor benne van az is, hogy akkor ezek szerint ez a, biz, ez a bizottság, amelyhez egyébként a szocialisták is csatlakoztak, és amiről te is beszámoltál, ezt az ügyet is vizsgálni fogja. Meg annyi részletkérdés, hol kezdjünk? Hát, őszintén szóval, amit most így végigdaráltál, már ez is kászokod a közéletben. Mert megismételtél egy sor halottlanságot. Persze most tudom, hogy azzal a szándékkal, hogy beszéljünk ezekről az abszurditásokról, de mégiscsak etetjük a szörnyeteket. Azt a szörnyeteget, ami nem feltétlen a pontos kiradásra szolgál. Elnézést, a egy ellenzéki tudom, orgánum, mit célja lehet neki, neki veled? E, van egy személyes antipátia, amit nem tudok megmagyarázni, de tapasztalni tapasztalom évek óta, ezzel nem tudok mit kezdeni, tudok beleélni. De ennél izgalmasabb, hogy van egy, van egy fogalom, amit korábban úgy hívtak, hogy újságírói etika. Erről te nyilván sokkal többet tudsz, mint én, mert én a büdös életben nem voltam újságíró, ellenben olvastam, hogy hogyan kell működnie, sőt még arra is emlékszem, hogy hogyan működött ez néhány évvel ezelőtt, amikor én belecsöppentem a politikában nagyjából húsz éve akkor, ha valamit rólam írtak, minden esetben megkérdezték, hogy mi az én álláspontom. Minden esetben, ha valamit velem kapcsolatosan eh, akartak megjelentetni, uram módon akkor az volt a szokás, hogy fölhívták a report eh, alanyát, és megkérdezték, ütköztették az ő álláspontját az újságíró álláspontjával. Valahogy ez a része az újságírásnak kihobott, és eh, ezt fogom szóvá tenni, egyébként tegnap elküldtem egy levelet eh, új Péternek, a 444 főszerkesztőinek, hogy legyen szíves, nézem már utána, hogy az újságíró etikai szabályok szerint mindent betartanak-e a kollégák, és én nyilván nem akarom befolyásolni, hogy a 444 miről hogy írjon, de azt azért nem tartanám annyira ördögtől valónak, hogyha megkérdeznék azokat az embereket, akikről adott esetben publikálnak. Ha úgy érzette, mint, mint újságíró, hogy ez, ez egy ilyen túlzott igény. Tehát, nem, ebben kapcsolatban várján... csak azt tudom neked mondani, hogy a 444.hu érdeklődése, amikor engem megkerestek, az kizállag arra vonatkozott, hogy mint egy irattár adjam ki a szerződéseimet, és az, azon kívül már személyes érdeklődést nem mutattak irántam, így amikor az ő cikküket én utólag árnyalhattam volna, hogy a valóság befolyásolja őket, egyrészt ők nem kerestek meg engem, másrészt olyan mértékben le voltam sújtva, hogy egy Új Péter által Péter vezetett orgánum ilyen szakmai alkalmatlanságot bizonyít magáról, hogy azt azóta se hevertem ki, mert az engem ki nem állhat új Péter, az engem kurvára nem érdekel, de az, hogy közben ahhoz hasonlatosan járjon el velem, mint ahogy egyébként te az önkormányzattal kapcsolatban megnyilvánulsz, azt impertinensnek, elfogadhatatlannak tartottam, csak arra jöttem rá, hogyha én ezzel naponta foglalkozom, azzal irritációt okozok, miközben én a műsoromban azt mondom, hogy el kell tudni választani a fontos a fontos talantól, és miközben ez nem fontos talan, de ha az ember naponta dagonyázik benne, ebből súlyos irritáció jön létre, attól pedig mentesítettem volna mindenkit. Szóval tettem szóval, egyébként volt egy érdekes, a nyilvánosság előtt zajló beszélgetésem az újságíróval, még tavaly, amikor az egész dolog a nyakamba szakadt. Mert novemberben? Érdemes, igen, érdemes felidézni, hogy én ugye november, tehát októberben lettem polgármester, novemberben már kénytelen voltam foglalkozni ezzel a kérdéssel, hiszen ez rám maradt tavaly április óta, a március óta, az akkori önkormányzat nem végezte el a munkáit, nem zárta le ezt az ügyet, tehát nekem le kellett zárnom, de ez teljesen normális, hogy vannak áthúzódó feladatok. És euh, amikor a 444 első etémájú május cikkje megjelent, mint mint én egy köztörvényes bűnöző, euh, akkor a sajtó tájékoztatom, amit néhány nappal később tartottam, azért jeleztem, hogy á, néhány napja vagyok polgármester, tehát nyilván nem tudok én mindenért felelni, ami előttem történt, de ettől függetlenül is azért az elvárnám, hogyha velem kapcsolatban, vagy az önkormányzat ügyeivel kapcsolatban készül valami, akkor bizonyosodjanak meg arról, hogy a másik félálláspontja ebben helyet kap. És erre az újúságira azt válaszolt, hogy azért nem akart, tehát ott a nyilvánosság előtte tehát ez römzite volt, hogy azért nem akart velem beszélni előtte, mert az valószínűleg megváltoztatta volna az ő cikkét. Jó, de ha visszatérve, erre az eseményre, amiről immáron harmadszor beszélgettünk, és három a magyar igazság, tehát negyedszer egyszer valószínűleg nem kerül sorra, eh, akár diadalérzés is elfoghatta volna eh, a 444.hu-t és benne Dánielt, hiszen ez lekerült napirendről, és hónapokkal később került csak vissza. És akkor te azt de... mondtad, hogy te ellene vagy a médiakormányzásnak, mégis engedtél. Hát bizonyos szempontból igen, mert a környezet azért meghatározza az én mondást. Kétségtelen tény, hogy de... itt nem csak a média szólalt meg, hanem megjelentek koalíciós partnereid is, amelyek alkalmat láttak arra, hogy kivonuljanak abból a megegyezésből, amikorában létrejött. Igen, én, most tényleg egy kicsit vonatkoztassunk el ettől a, a szűk, szűk ciktől, de csak arról van szó, hogy van a, vannak az emberek, akikért dolgozunk, mi politikusok is, meg elvileg az újságírók is. Azért, hogy az emberek jól tájékozódjanak, politikusok meg azért, hogy jól szolgálják őket. Szerintem ez elvileg egy elméleti szimbiózis. Ehhez képest, ha félirasságok, részirasságok, vagy egy újságírói vélemény jelenik meg általános öntörvényű irasságként, akkor az nem segíti, hanem ahogy fogalmaztam korábban a műsorodban, hanem inkább dezinformálja, vagy éppen zavarkelt, mert hogy nem tiszta Jó, Itt egy gondolat születe jelent engedje meg, és, és azt. És, igen? és egyébként alássa a közbizalmat, mert ez sajnos egy olyan lépés, amivel az egyébként is ingatagrábon álló. Ez tovább sérül. Ezt követő olyan leszek, mint egy Szóc gyűjteni, majd különböző neveket mondok, és várni fogom a reakciódat. De azt tudom neked mondani, hogy ez az eljárás ez egyébként nem eredménytelen, hiszen Bácska János sokat tudna arról mesélni, hogy hány perc vesztett el abból adódóan, mert hogy egyebek között a 44 pont. Hú és Baronyi Krisztina idézőjeles vagy nem időles együttműködéséből adódóan, olyan perek indultak, amelyben a bíróság azt állította, hogy nem tud ebben abban a módon igaz ságot tenni hogy egyőként az akkori polgármester szerette volna, nem ezek vélevényzikek és nem tényszikek a vélevényzikekkel kapcsolatban pedig egész hihetetlen alkotmány menő indoklás volt és gyakorlatilag egyik sem ütötte meg azt a mércét, ami tényközlés lett volna, és ezáltal valójában azt a hatást elérte, amit egyébként a szerző akart, akiről én soha nem feltételeztem, hogy hazugságokkal akart manipulálni, de ha egyébként hazugságokkal akart volna manipulálni, ezek a cikkek erre nem voltak alkalmasak, mert arra nem voltak alkalmasak, hogy ez bíróság kifogásolja, abból adódóan, hogy véleménycikkeknek lettek minősítve, hogy ez a konkrét írás is ilyen lett volna -e, vagy sem, nem tudom. Ráadásul a mai politikai helyzet megágyaz annak, hogy ilyen cikkek nagy hatást tudjanak kifejteni, és ezzel kapcsolatban mindjárt azt kérdezem tőled, hogy ennek a Session Base-nek, ha jól ejtem a nevét, ennek a KFT-nek lehettek volna -e egyébként riválisai, vagy az a közbeszerzés, amely még korábban megtörtént, az kizárta az, hogy másokat bízzál meg ennek a szoftverét, mint a parkoló Automaták szoftverével kapcsolatban mi nyílt Európai Uniós közbeszerzést írtunk ki tavasszal, még talán februárban. Azon bárki elindulhatott, aki tudja teljesíteni a feltételeket, de abban van némi igazság, hogy a 2017-ben elhatározott és 2018-tól működő parkolási rendszer letette a varast, egyébként a legkorszerűbb parkolautomaták mellett, ami... Rendszám alapú online elszámolást tesz lehetővé, tehát a Ferencvárosi hasítas és módszer zuglóban nem működik. Tehát e, valóban a leghorszerűbb berendezés van zuglóban, e, és nyilván a szoftver az hozzáilleszkedik. Nyilván olyan szoftveres tud jelentkezni egy ilyen tenderre, aki hasonlóan képes kiszolgálni ugyanilyen magas szintet. Elnézést, nem értek ellen. hozzá, a Hamurapi program erre alkalmas, vagy amkalmatlan, vagy én egy alkalmatlan szemétől kérdezem, vagy a rossz a kérdés? Az, a hajzat annyiban, annyiban jó meg rossz a kérdés, hogy ezt nem nekem kell eldöntenem, hanem a közbeszerzési eljárás során kell az alkalmasságot igazolni. Tehát ez nem az önkormányzat dolga, hanem a közbeszerzésre jelentkező dolga, hogy igazolja a saját alkalmasságát. Ez, ezek szerint a hamurápiának nem sikerült, vagy nem is akart ezen érdemben megnérettetni. Hogy miért nem, azt én nem tudom megmondani. Még egyszer is utoljára tűmondatokban, ha elmondanád mindenki számára érthetően, hogy mindenféle minősítőjelző nélkül, amitől egyébként általában úckodni szoktás sokkal inkább rám jellemző, mint rád, bár időnként veled is előfordul, mi volt az a az örökség, amit az előző vezetés ráthagyott parkolásigben, és mi volt az, ami ebből adódóan neked szabad utat A, B, C, D, E, F irányban nem tett lehetővé vagy lehetővé tett? Hát akkor kezdjük az elején. Tehát elindult egy parkolási rendszer, azt nem ismétlen meg 2017-et követően, vásároltak egy bizonyos parkolóautomatát és a hozzávaló szoftvert, már az, illetve az az ehhez képest e, tavaly, tehát még az én hivatali időm előtt fél évvel lezárult egy új közbeszerzés, ami további e, területek bővítéséhez szükséges parkolóra beszerzést jelentett. Ez volt az, amit egyébként a 444 adott már tavaly novemberbe. De ez nem az én döntésem volt, hiszen ezt a, e, még az előző városvezetés lezárt közbeszerzése, ahol nem hirdetett ugyan eredményt, de a közbeszerzést... Miért nem hirdetett eredményt? Én ezt akkor is végigvettem velük, de most kérdezem újból. Hát nem bonyolult a politikai botrányok, amik ott valahogy kialakultak, és ebbe már tényleg végképp nem mennék vissza, hogy ez hogyan sikeredett. Tehát ami ott tavaly tavasszal kialakult, a politikai botrányok nyilván némi óvatosságra készítették a város akkori vezetését, vagy a kerület akkori vezetését és úgy döntöttek, hogy inkább későbbre halasszák, tehát amíg leülepszik a formában. Én ezt értem, nem, nem de most ötéssel, arról beszélünk, hogy a címzet... Volt a probléma, értem, de a feladó értem. az továbbra is a pont, de ha értem, akkor a címzet karácsony kerké. Hát ebben az értelemben nyilvánvaló, de egyébként maga az eljárás teljesen szabályos volt. Ezt mindenfél megállapította. A 444 se állította azt, hogy nem volt szabályos. Egyetlen egy állításuk volt, hogy az ajánlattevő az számokra elfogadhatatlan. És én ezt értem, csak egy közbeszerzési eljárásban, én az ajánlattevő személyét, ha ő egyébként mindenben megfelelt a közbeszerzési eljárásnak, nekem, mint önkormányzatnak, ha követő vagyok, akkor a közbeszerzési. Hát nem csak erről van szó, hanem azt hatóság is ellenérző. Tehát ez. A közbeszerzési törvény betűi szerint kell eljárnom, különben több tízmillió forintos bírságot kapok, amivel viszont uh, a hűtlen gazdálkodást merítem ki. Egyfelől, másfelől pedig az, aki egyébként téged megbüntet, azzal kapcsolatban is eljár, hogyha te egyébként nem követed a törvény szövegét, tehát e tekintetben a te szabadságod mérsékelt. Hát inkább azt mondom, hogy nulla. Jó, tehát, hát. Ha van egy lezárt eljárás és folyamat, akkor a mozgástere a dönt már nulla, hiszen a töltséren bement a végeredményhez, és már neki csak annyi a, vége, a, a feladata, hogy felolvassa az eredményt. De e, ugyanennek a következményed az már a következő triklusnak a terméke volt, de ez is egy folyamat, e, ami normális volt, hogy a szerződés, e, ami, a, ami az informatikai háttérnek a bérlésére vonatkozott, az lejárt, erre új közbeszerzést kellett kiírni. Erre írtuk ki, amit említettem, a nyílt európai Uniós közbeszerzést, amire egészen Hongkongig bárki jelentkezhetett volna, Jelentkezett nyilvánvalóan az a cég is, és másról, ha jól emlékszem, akkor nem tudok, az a cég jelentkezett, aki eddig is szolgáltatta, mert ő ismeri a gépeket, ő illettette, és valóban más típusú gépeket, tehát nem olyan mint miénk, de más típusú gépeket, tehát a, a központi elszámoló rendszerrel, a Nemzeti Mobilfizetési TRT-vel, szoftverképítő cég adta ebben az értelményeket. Azért a külön történetügyet, Tócsabával beszélgettem arról, hogy... volt ami olcsóbb volt, mint korábban. Igen, a szóba került a, a, a nemzeti mobil korábban. fizetéssel kapcsolatos anomália, de azt végül is a kormánypárt nem tette hogy a parlament tárgyalja. Végül is a Havasi Gáborral való találkozó az nem jött létre, mert megbeszéltünk egy időpontot, amit ő lemondott, és az új időpont számomra már nem volt alkalmas, mert egyébként találkoztuk volna tegnap előtt, de te tudsz-e arról, hogy ez a felálló bizottság, amely a múltat vizsgálja, szükség esetén vizsgálja jelent is, és ebbe a mostani szoftver beszerzés is beletartozik? Bármi beletartozhat, amiről a bizottság úgy gondolja, hogy vizsgálni szeretné. Én ezt támogatom. Egyébként aláírója voltam, a vizsgáló bizottság létrejött. Arról tudod, de arról is tudsz-e, hogy ez egyébként már ott van az asztalon, mint vizsgállandó téma? De mondom, bárki bármit vizsgálhat. Abban állapodtunk meg, hogy az elmúlt 25 év parkolásában bármit vizsgálhatunk, és ezzel önmagában azért sincs probléma, mert valóban egy átfogó képet kell kapni annak érdekében, hogy Budapesten végre létrejön egy egységes parkolás és egy olyan transzparencia, amire pont a közbizalom érdekében nagy szükség lenne, hogy pontosan tudják az autósok, hogy minden egyes befizetett forint hogyan jut vissza az ő szolgálatukra, akár útfelújításként, akár közlekedés fenntartásként, vagy éppen zöldfelület kialakításként. 2019. november elején, pár héttel az önkormányzati választás után az új zuglói vezetés rohantempóban állt neki a parkolási rendszer bővítésének. Volt egy, azt mondja, akkor írtuk egy frissen megválasztott polgármester Horvátsában a javaslatára, ez Zsugló egy újabb négy évre szóló parkolási üzletet Cooper András cégével. A, a polgármester ezt el most okay, a kerületi labban reagált a cikkükre, majd egyik állításunkat sem cáfolta. Állításokat cáfoltam, de ez novemberben, és tényleg ne hogy meg, de én ezzel azért ilyen mértékben már nem szeretnék foglalkozni. Ne, de ha mégis csak írtál egy levelet Sárvágy, a, a, hogy... a, a 444-es padhufőségesztőjének, akkor ez igen, azt mutatja. Mert szeretném, igen, mert szeretném, hogyha nyugvópontra kerülne végre ez a dolog, mert ha van kérdésük, akkor azt tegyék föl. Én most kérdés nélkül megválaszoltam az ő kérdéseiket, bízom benne, hogy ezzel kielégítem, legalább a főszerkesztő igényeit aztán majd ő eldönti, hogy folytatják-e a személyes hadjáratukat, vagy nem. Nekem, mivel új vagyok ebben a minőségemben, ebben az ügyben, és minden szempontból kívülálló, hiszen nem az én időszakomban történtek ezek az események, de megvizsgálva az ügyet én nem találtam benne olyan, részletet, ami különösebben izgalmas lenne, de mondom egy korrekt együttműködés a politikusok és a, a köztájékoztatásban érintettek között annak nagyon a híve vagyok, de akkor hogyha ezt nem fűti át valamilyen személyes érzelem. Én ezt értem, de ennek a levélnek mi a műfaja? Kérdések, válaszok. Én ezt Tehát értem, de akkor ö... egy személyben vagy az, aki riporter vagyis egy személyben vagy riporta, hogy megoldotta a 444.hu problémáját? A 444 cikkében kvázi vannak állító kérdések, amiket megválaszoltam. És ezt továbbítom számára. De... Mint hogyha elvégezte volna az újságíró azt a munkát, amire elvileg szakmai kitette, hogy azokat a kérdéseket, amiket ő föltesz mondjuk a cikkébe, a lehető legjobb tudása szerint megválaszolja. Ezt ő nem tettem el a cikkébe, úgyhogy én megtettem a levelemben. Én ezt értem, de ez egy helyreigazítás? Nem. Magyarul, hogyha nem, nem hozzák le, annak semmilyen következménye nincsen? Semmilyen, semmilyen, semmilyen. És akkor, se ismer... is. akkor ezzel meg se ismerkedhet a nagy De hogy nem, ezt a Facebookomon nyilvánosságra fogom hozni, de szintén szóval nem zavar az, hogyha 444 úgy gondolja, hogy minden jó így, ahogy van. Ez se zavar. Ennek a jelentéktelenségéből a vagy arról, hogy nem arról szól, mint amiről egyébként szólnia kéne? Hát, leginkább mind. Mert ugye ebben az is benne van, hogy én egyébként mit hagyok általad végigmondani visszakérdezés nélkül, miközben a parkolásnak az összes anomáliájával egyrészt nem lehetek tisztában, másrésztől eddig azt gondoltam, hogy kellő időben vágok közbe, így is megjegyzésre szoktak születni, hogy túl sokszor közbe szólok, de ez a 444.hu igényeit nem elégetette ki a legutóbbi írás szerint. Hát én... Szinte szóval nem tudok úgy élni és dolgozni, hogy csak és kizárólag a négynegyed igényeit elégítsem ki, főleg úgy, hogy ezeket az igényeket még csak nem is jelzik a Betelefonált egy hallgató néző, aki azt kérdezte, hogy egy órás ingyenes, remélem, hogy jól mondom, de arról rosszul akkor betelefonál, akkor el tudja mondani, hogy egy órás ingyenes parkolás volt tervbevéve zuglóiak számára, és mint hogyha ez jelenleg nem lenne így, tudsz -e erre bármit mondani, a pontatlanul fogalmaztam, akkor légy szíves, ki. Nem, tökéletesen, tökéletesen fogalmaztál, van egy elképzelésünk, amit meg fogunk valósítani, viszont Mi minden egyet zuglói lakos, aki nem parkolózónában lakik, tehát nincs ingyenes lakossági várakozási engedélye, fog kapni egy napi egy órás lehetőséget minden egyes nap, tehát az év parkolóval terhelt valamennyi napján, és akkor egy órá rendelkezése ingyenesen, hogy az ügyintézését lebonyolítsa. Azoknak az ugróiaknak, akik nem a parkolási zónákban élnek. Ez a, ez a, ez a vállalás, és ennek a szofteres előkészítése zajlik, bízom benne, hogy ősztől ez is hatályba tud lépni. Volt egy másik kérdés, amely arra vonatkozott, hogy tudsz-e valamit mondani a mundóról? Hát egyelőre arról nem. Bizonyos értelemben a vállalat, aki a fejlesztő, ők újragondolásra kényszerültek néhány vonatkozásban. Éppen tegnap volt egyeztetésünk erről. Bízom benne, hogy meg fog valósulni, abban a formában fog megvalósulni, mert az zuglóiak joggal várják el most már 30 év után, hogy legyen ott egy olyan korszerű új zuglói városközpont, ami kiszolgálja őket, legyen új piac, legyen ott a szakrendelő, az önkormányzat. Tehát minden egy helyen, hogyha ha valami ügyet kell intézni, akkor ezt a kerület különböző pontjaink eljön összeszedegetni. Úgyhogy ebben nagyon elkötelezettek vagyunk. Inkább az időben való csúszását azt érzékelem. Mindenképpen elvesztettünk 6-8 hónapot a járvány miatt. Azt kérdezem a hallgató nézőktől, hogy van-e bárkinek kérdése, amit itt a beszélgetésünk legvégén feltesz. Parkolás bármilyen más ügyben 061-877-0877. 061-877-0877 másodszor. Csak mutatom, hogy szabad a vonal. 0877 Senki többet? Azt kérdezem tőle, Csaba, így a beszélgetésünk végén, és ugye most két hónap kimarad, mert én megpróbálok föltöltődni, ha egyáltalán ez egy megfelelő kifejezés, hogy ezzel szerinted nyugvópontra jutott az a történet, amely lehetséges, hogy szerinted végig nyugvóponton volt, legfeljebb másféleképpen akarták feltüntetni? Biztos vagyok, hogy nem, de őszintén szól a reményt nem adom fel, hogy előbb-utóbb eljöttünk oda hogy egy teljes körű tájékoztatás lesz az újságíró igény, tehát hogy nem percepciókat követünk, hanem lehetőleg az igazságot. Én ebbe hiszek, ezért dolgozom, és minden segítséget megadok magam részéről, hogy a közvélemény tudjon hitelesen tájékozódni ezekben az ügyekben is, illetve bármi másban. Nagyjából ennyi az útra való, és én is kipihenem ezt a meglehetősen fárasztó járványjal terhelt időszakot, és hát aztán folytatjuk ugyanonnan. Nagyon szépen köszönöm, és örülök az együttműködés lehetőségének különös tekintettel arra, hogy én nem vagyok egy bezzegmatyi, de az, amilyen módon engem elparentált, elparentált, elparentáltak, igen, a tekintetben szeretném bemutatni. De ha nem is akarom azt mondani, hogy én még mindig leszek, amikor a 444.hu már rég nem lesz, mert ilyet nem fogok mondani, és nem is akarok mondani. De azért van bennem egy olyan ludas Matyi, amely meglátja a dövrögit a 444.hu-ban, akkor is, hogyha sokszor jó ügyet szolgál sajnálom még egyszer köszönöm szépen a rendelkezésre állást Én is köszönöm szépen Horváth Csavát hallották 061877 0877 2 vagy 3 percig aztán fel kell hívnom Néder Müller Pétert és utána tuti, hogy felállok mert nekem ebből <coughs> de bármilyen ügyben állok rendelkezésükre beleértve azt, amiről eddig volt szó. zenét nem adok legyen trámaibba hangulat hogy adjuk. 061-877-0877. Anyukámnak mondom, hogy nem mindig jó a publicity. Jó reggelt! Jó reggelt! Haló, jó reggelt kívánok! Polgármester úrtól szeretnék egy kérdést. Ez lehetséges, de nincs itt, tehát ennek ezt nem átmódjában föltenni. de ezt tapasztalhatta, hiszen elköszöntem tőle. 061-877-0877 Ebbó csúnyisat is hát tudtam volna képzelni. 061-877-0877 először. 061-877-0877 másodszor. 061-877-0877. Senki többet? Jó reggelt. Jó reggelt. Megszólal? Viszont hallásra. Ha a telefonba beszél, nincs fáziskés. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Azt szeretném megkérdezni, mi a véleménye a karetta Gábor féle ítéletben? Én látom az össznépi felháborodást, fogalmam sincs a tételekről. Én azt láttam, hogy ez az ember nem vállalta föl a cselekedetit. A bíróság ítéletéről nem tudok véleményt formálni. Azt látom, hogy ez az ember a szégyenében elbújik a nyilvánosság elől, és csak abban tudok bízni, hogy olyan mértékben bújik el, hogy olyan kicsi marad, hogy tovább már nem tud ártani a világnak. Értem. Jó, köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok! Jó rákelt kívánok. Köszönjük szépen, köszönöm szépen a sok értékes információt, és minden jót kívánok. Viszont kívánom. Jó, hogyha nincs további hozzászólás, akkor fölhívom Nígdel Pétert. De még hívhatnak bármire. Jó reggat! kívánok! A 444-ről mondhatok egy véleményt? Bármit mondhat, hogy nem rólam is mondhat. Egy haszontalan férgek. Ezt én nem gondolom. Egyébként, hogyha szakmai alkalmatlanok, akkor se férgek. Ha én vagyok szakmai alkalmatlan, én se vagyok féregető. Az eljárás lehet férgek, de egy lak nem tud egyfolytában ugyanúgy eljárni. Jó reggat kívánok! Félnek az ön tényfeltáró műsorától, és ezért próbálják lejáratni. Ez lehetséges, de a tényfeltárás azért nem pontosan ott kezdődik, ahol én végződöm. Azért ez ennél van több. Jó reggelt lehet! Niedermüller Péter van a vonalban, és megjelentést hallanok. Azt majd meg fogom kérdezni, hogy miért a József Városi Újság önről, de meg tudom érteni, hogy akkora érdeklődés van a Niedermüller iránt, hogy gyakorlatilag az összes kerületi újságban lehetne fotója. Hát ezt nem. De mi tegeződünk, kb. Évesen... rájöttem arra hogy. Így van, egy kicsit ironikus, meg, ironikus is a megjegyzésed azért a József Városi Újságban, mert annak az újságírója keresett meg. Ez én ezt értem, de ez az egy Józsefvárosi probléma az is. is egyben. Hát a Józsefvárosban is vannak ilyen típusú problémák, igen, hát ott is van. Jó, de Józsefvárosi vonatkozásokat nem említ benne, tehát azért én... Nem, mert ugye nem irántam érdeklődnek az emberek, hanem a buli negyed irántam itt ez a interjú is mutatja, és hát a buli nagy meg mindenki érdeklődik itt a Peste. Jó, ha azt kérdezett tőlem, hogy van-e annak pikantériája, hogy a Piko András vezette eh, kerületi labban van nagy interjú veled, akkor párt is egyéb hovatartozásomtól független, biztos, hogy azt fogom mondani, hogy igen. De nézzünk akkor az események mögé, elé, fölé, és miután én kaptam tőled tájékoztatást arról, hogy mi minden miatt fáj a fejed, annak egy része azóta megoldódott, és most a népet benne hagyjuk az izgalomban, hogy ez mivel kapcsolatos. Olvasom e, G. német Dánielnek, vagy igen, G. Német Dánielnek a bejegyzését, csendben tenne vagy nyugdíjas lakosság nyomására, a hetedik kelet közgyűlése elfogadta minden idő ők legszigorú csendrendeletét. Ezt aztán a legkülönbözőbb orgánumok vették át. A buli egyedben az, hogy mi értelme van egy március előtti konszenzusosnak mondott tömegturizmusra tervezett ilyennek, csak a jó isten tudja, talán még ő se. Szeretnék egy táblát állítani, hogy itt valaha Európa állt. Erre kezdem most a gyűjtést, hiszen a folyamatos terasznácizmus figyelj, az, hogy terasznácizmus azért az nem semmi. Tehát, hogy te ebbe a szövegösszefüggésbe kerülsz, azért kultúrantropológiailag ennek megvan a magas ármija. Tudom, hogy nem élvezed. Hát egyrészt nem élvezem, másrészt meg, hát hogy mondjam, most tudnánk mondani személyes mondatokat ennek a bejelentésnek a szerzőjével kapcsolatban? Nem teszem, inkább csak annyit említek meg, hogy a minap befolyásos vendéglátósok egy levélben arról tájékoztattak, hogy ez az illető, akit említettél, nem képviseli őket és az ő nézeteiket. Az éjszakai polgármesternek is neked van valamilyen útkereszteződésed? Többször találkoztunk korábban, amikor még normális hangon folyt a diskurzus. Nem is nagyon észrevettem, hogy különösebben, e, hogy mondjam, e, eltérő nézeteim lettek volna, aztán egyszer csak történt valami, amitől, ahogy amit te mondod, az éjszakai polgármester, vagy a volt északai polgármester megváltoztatta az álláspontját, átment ebben a hangulatkelzésbe hát ez az ő saját joga. Nem akarok nagyon színikus lenni. Niedermüller karhatalmi diktatúrája. Igen, hát lehet ilyeneket mondani, csak nincs értelme, nem is osztja senki. Nézd meg, Tartott volt hogy egy ilyen Facebook, ilyen live műsor, tehát hogy a Facebookon már 40-en nézték meg. Nézd meg a bejegyzéseket, hogy miket írnak hozzá. Ez a fiú, én sajnálom őt valahol eltévedt, nem tudom, mi a... Vagy ami a problémája, szívesen segítenék, ha tudok. De azt kell, hogy mondjam, minden igyekezete ellenére egy nagyon kicsi kisebbséget képvisel. Jó, de akkor ennél sokkal fontosabb az, <gül> hogy a Buri negyed Budapestnek permanensen egyszerre volt a dicsőség és egyszerre volt a folytja, és az előző városvezetés, ha csak teljesen nem ittam el az agyam, <gül> ezt a szituációt inkább béké hagyta, semmint változtatni akart rajta. Volt egy sikertelen népszavazás, elsősorban azért, mert nem mentek el kellőszámban a hetedik kerületiek, amelyik egyébként ezt a dolgot rendezte volna már azt követően, hogy az sikeres. Majd azt követően, hogy te megnyerted a polgármester választást, létrehoztál egy munkabizottságot, és amit én láttam, hangsúlyozom, amit én láttam, az összes fél bevonásával, ráadásul itt ebben a műsorban erről be is számolt a munkabizottság elnöke, amikor leadták a munkaanyagot egy Többé-kevésbé mindenki számára megfelelő dolgozat született. Azért mondom, hogy többé-kevésbé, mert olyan érdekeket kellett harmóniába állítani, amilyen érdekek harmóniában nem voltak állíthatók, akik éjfél után is alkoholt akartak árusítani, és lehetővé akarták tenni, hogy a vendégei kín az utcán fogyaszthassanak egyszerre alkoholt és dohányozzanak, azoknak a szempontjait nem lehetett összeegyeztetni a lakossággal, de végül is született egy anyag, amelyet aztán inkább többé-mint kevésbé elfogadott a képviselő testület. Ezre adásul még azt a hangzatos címet is vitte, elsősorban a tefogalmazásod által, hogy maradjon meg a buli negyed, de ha lehetséges, akkor annak a kulturális vonatkozása tudjon a buli szó elé kerülni, és az legyen egy megváltozott, de azért a struktúráját nem teljesen elvesztő közeg. És még mielőtt a szózaton végéhez érnék, elfelejtve, az, hogy nem vagyok egyedül, hogy a legnagyobb meglepetés az volt számomra, hogy végül is az, ami született, különös tekintettel arra, hogy most nem is dübörg a buli negyed, hiszen nincs olyan nagyon sok vendég, közel se hozta azt a közmegelégedést, mint amit az ember várt volna a legkülönbözőbb orgánumok részéről, és hogy ebben ez a fiatal ember, aki az előbb többé-kevésbé kárhoztatva lehet mennyire tudott szerepet játszani, vagy mennyire nem, azért nincs jelentősége, mert végül is ezek a cikkek megszülettek, és ennek a helyzetnek, mint egy ilyen lelkes údát állítói pedig hát törpe kisebbségbe maradtak, amiről én azt feltételezem, hogy ez neked csalódást okozott, mert azt gondolt, hogy ennél azért pozitívabb lesz ennek a csendrendeletnek, vagy ennek a a buli egyes struktúrának jogi szabályozása a révél megszületett dolgozatnak a fogadtatása. Ez az, hogy én személyesen csalódott vagyok, vagy sem az teljesen ebben az ügyben. Van, van néhány fontos szempont, amit megemlítettél, és amit most szívesen kiemelnék Nevezetesen az, hogy október 13-át megelőzően hosszú-hosszú-hosszú éveken keresztül nem történt semmi. É, é, a buli negyed úgy azt mondta, hogy egy budapesti dicsőségei szégyere volt, én azt láttam már október 13-ig is, hogy egyre inkább a szégyenévé vált, és egyre kevésbé volt budapesti dicsőségében. Azt nem nevezném feltétlenül dicsőségnek, hogy mondjuk például a londoni reptéreken úgy hirdették a buli negyedet és Budapestnek ezt a szórakozó negyedét, ahol mindent szabad és nem fogom most itt elmondani, hogy milyen piktogramokkal járképezték azt, hogy minden szabad. Erre semmi szükségem volt. Ugyanakkor ez persze egy darásfészek, de ugye én nagyon világosan megmondtam már a kampányban is, hogy sok ilyen darásfészek van, és más darásfészkékben is bele fogok nyúlni, mert nem azért választottak meg engem, gondolom én, feltételezen én, hogy minden ugyanúgy följön, mint a korábbi 9 vagy 10 évben. De éppen ezért én ezt nagyon tudatosan egy másfajta konstellációt létrehozni. Ennek része az, hogy legyen közbegegyezés, és része az, és ez az, amit ki szeretnék emelni, hogy itt nincs fekete vagy fehér megoldás, itt kompromisszumokra van szükség, a lakóknak is tudomásul kell venni bizonyos dolgokat, és a vendéglátósok Csináljuk, amit a kormány csinál Magyarország megpróbálja erőből letolni az emberek torkát, minden ötletét és javaslatát és minden más javaslatot figyelmen kívül, hogy azzal nem fogunk tudni hosszú távon előre jutni. Én azt gondolom, hogy teljesen rendben van egyébként a magam részéről, de teljesen rendben van a szartóhoz. ez, hogy vannak most néhányan, akik még nem szeretnének módosítani, meg nem tudom micsoda. Én továbbra is, hogy mondjam, napi kapcsolata vagyok a, a, a vendéglátósokkal, Múlt héten is találkoztam, képet is találkoztam, pedig jövő héten is fogok velük találkozni, de ez egy nagyon fontos szempont. És igen, mindenkit meghallgatunk, lakókat is, civil szervezeteket, és azt is hozzá de ezt is elmondtam már egyszer, de most elmondom még egyszer, ez a munkabizottság továbbra is működik, és ha szükséges, akkor lehet még kisebb, nagyobb finom hangolásokat csinálni. Milyen finom hangolás képzelhető el, vagy nem akarsz ez ügyben senkinek se ötletet adni? Hát egyrészt nem fogok senkinek se ötletet adni. Azért nem mondok konkrétumokat, mert a vendégzősök már tettek ilyen finom hangulásról való javaslatokat, amiket én meg is fogunk beszélni, meg fogok beszélni a jövő hétet, de nyilvánvalóan addig, amíg velük nem beszélek, ezekről nem fogok a nyilvánosságban erről beszélni. Ugye az a mondatod van, gondolom, hogy ez a kedvenc mondatod neked, hogy mi nem teraszokat, vagy éttermeket akarunk bezárni, hanem bizonyos magatartásformákat formákat ez, ez, ez a ez a állításnak tekintem, eszem ágyában is egyetlen vendégül sem tönkretenni, egyetlen, de sem lelőni semmi elemen. törekszem. Arra törekszem, hogy legyen egy bizonyos a szabadatmogra, normális emberi viselkedés szabályai kerüljen egy betartásra. Egészen biztos, hogy abban te is voltál számos olyan európai nagyvárosban, ahol mi ti tizenképpor is, vagy kettőkor is hajnalban kimülhettél a barátaiddal egy ital mellett, vagy mellett, vagy éppen egy vacsora mellett, és ebből semmiféle probléma nem számadott. Azért, mert nem az volt a cél, hogy merevre leigyáltok magatokat. E, és ugye tényleg így van, hogy, hogy van jó néhány e, olyan étterem, vagy kocsma, vagy rendénkváltóipari egység az úgynevezett buli ami semmi más nem türekere, csak erre a mennyiségre. Én meg azt mondom, hogy ne a mennyiségre türekere, Mi az a 60 napos türelmi idő? 60 napos türelmi idő azt jelenti, hogy ugye megegyeztünk még annak idején, vagy hát a bizottság a munkabizottság megegyezett még annak idején abban, hogy a rendelet kihirdetésétől számítva van 60 napi türelmi idő, ami alatt a vendéglősök fel tudnak készülni azokra a változtatásokra, amelyek a rendeletben megfogalmazásra kerültek. Mivel a rendelet most került kihirdetésre 3-4 napkal ezelőtt, Onnantól fogva 60 napig átállási időszak van, ami azt jelenti, hogy a korábbi szabályok érvényesek, majd a 61. napon fog ez a rendelet életbe lépni, és az alatt a 60 nap alatt a vendégzéseknek lehetőség van arra, hogy fölkészüljenek azokra az intézkedésekre, amelyekben egyébként maguk is egyetértettek. Azt kérdezem tőled, hogy akarsz-e számot mondani, vagy nem, vagy akarod de érzékeltetni azt, hogy ez egyébként, hogyha valaki betartja, és ugye itt pro- valamit érdekében kell tennie, hogy a kontra e, kizárható legyen, tehát hogy ne leessen abba a helyzetben, tehát hogyha valamilyen tevékenységet akar folytatni, akkor különböző dolgoknak kell eleget tenni, még mielőtt belezavarodom a saját magam szövegébe. E, milyen mérvű anyagi áldozatvállalást igényel ez a vendéglősök részéről, illetőleg aki ebben nem megy bele, vajon ebben a meglehetősen furcsa redukált helyzetben, ami ugye a koronavírus járványjal van összefüggésben, tudnád e nagyjából érzékeltetni, hogy milyen bevétel kieséssel járhat együtt az egyébként szokványosnak mondható bevételihez képest? Ugye először is ne beszéljünk mellé. Nyilvánvalóan valamikor ebben rendeletnek talán két olyan pontja, ami, ami pénzbe bekerül, tehát aminek a betartásához valamit belül, be, be kell ruházni. De a másik mondat az, hogy aki nem tud, vagy nem akar beruházni, az éjfélig továbbra, is ittra maradhat. Éjfélig, pár szintra maradhat. A rendeletnek ezek a kritériumai azokra vonatkoznak, akik éjfél után is nyitva szeretnének lenni. Tehát, ha neked van egy rendéglőt, azt, ha nem akarod ezeket a nem tudom még kivélőmokat betartani, akkor éjfélkor bezárni. Ha meg akarsz, akkor bizonyos dolgokat be kell investálnod, és úgy nyitva lehet kettőig, háromig, vagy nem tudom, mertig szeretnél nyitva lenni. Tehát ez egy nagyon fontos szempont. A másik dolog, ugye, mire nagyon sokszor elhangzott az az elmúlt napokban, hogy ez milyen hirtatlan nagy anyagi terhet jelent a számára, azért utána néztünk annak, hogy na most akkor ez ténylegesen hogy van. És azt kell mondanom, hogy Elég nagy a szórás a tekintetben, hogy mondjuk például egy ilyen beléptető rendszer mennyibe kerül, elég nagy a szórás a tekintetben, hogy egy ilyen a meg az erősségét szabályozó limitátort nevű eszközött mennyire kerül. Itt vannak olcsóbb és egyszerű megoldások, és vannak persze olyanok is, ez utóbbi esetében például egy több helységre kiterjedő ilyen nagyon modern így, így limitát, limitátor, tehát a zenét szabályozó eszközött belekerül hát akár egy vagy több millió forintba is. De még egyszer mondom, vannak nagyon olcsók is, tehát van választási lehetőség minden tekintetben. És ugye azt is gondolom, teszem hozzá nagyon csökesen, hogy azt mindenki majd a saját felelősségének, gazdasági és anyagi helyzetének megfelelően fogja mérlegelni, hogy milyen beruházásokat kell esködölnie, mert mi éri meg neki, mire van ténylegesen szüksége, és azt gondolom, hogy ez minden egyes vállalkozás esetében így szokott lenni. Függetlenül attól, hogy az ember, nem tudom én, gumikesszüket forgalmaz, vagy pedig vendéglátőparítás. Mennyire érz érinti érzőkenyem változatlanul a koronavírus járványa Uli negyetet? Mit tapasztalsz? Én azt látom, hogy turisták, külföldi turisták kevesen vannak és nem is hiszem, hogy nagyon sokan lesznek, tehát biztos nem lesz jövő nyári, vagy olyan, mint tavaly nyáron volt olyan ö, tömegyek. Azt látom, hogy vannak belföldi turisták, azt látom, hogy vannak ö, magyar, magyar fiatalok, meg nem fiatalok is, és azt is látom, ö, hogy nem csak a turistáknak a viselkedésével volt esetenként probléma, hanem bizony a helybelieknek, a benszülötteknek a viselkedésével is van esetenként probléma. Airbnb ugye a kettő bizonyos szempontból Kardkar bölcse jár. Épp, ugye a berend vel máshonnan kezdem. Nekünk az volt a tapasztalatunk, és most az önkormányzat a kollégáiban az a is gondolok, hogy ez a bizonyos munkabizottsági forma, ez egy elég működőképes forma volt, sok jó vitát lehetett lebonyolítani, be lehet vonni a lakókat, civil szervezeteket, az érdekelteket, ezért az airbnb ben is ugyanezt az utat fogjuk járni. Van egy munkabizottság, amelyik dolgozik azon, hogy milyen szabályozás legyen. Én megmondtam, hogy nekem egy alapvető feltételem vagy kritériumom van, nevezetesen az, hogy a feketére működtetett, de nem jelentett, az adó nem fizető Airbnb-ket, azokat nem fogjuk tolerálni, mert mindig ott vannak a problémák. Plusz azt is szeretném mondani, hogy e, e, e, ez egy bejelentési kötelezettség volt csak az Airbnb-kkel kapcsolatban, csak be kellett jelenteni, ezért vannak olyan furcsa helyzetek, hogy mondjuk egy 70 négyzetméteres méteres lakásra bejelentenek 10 helyet. Na most azért gondoljuk végig, hogy mit is jelent mondjuk a higiénia, a fürdőszoba és egyet egy szempontjából, úgyhogy most e, engedélyhez fogjuk kötni, és ennek az engedélynek fontos része lesz az, hogy megfelelő kultúrált körülmények között lehessen ezeket a lakásokat kiadni, tehát ne lehessen mondom, még egyszer egy 75-es lakásban tíz emberbe költöztetni. Nem mindig helytálló a mondat, hogyha minden jó, ha vége jó, mert attól még minden nem biztos, hogy jó, de most már csak ilyen közhelyek jutnak az eszembe néhány perccel a szabadságra menetelem előtt, miután július másodikán az tegnap volt, azt írja az ATV, hogy az ATV kérdésére az URFK- sajtóosztálya tudatta, hogy a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda 2020. május 15-én bűncselekmény hiába megszüntette a nyomozást azon bizonyos feljelentés kapcsán, amelyet a cörcök tett az ATV-nek a Naphíre című műsorban tett kijelentésed miatt, amely mondat több szempontból is értékelhető, ami az ember szemét megüti az az, hogy ezek szerint május 15-e és július 2-a között senki az égelyet a világán nem gondolta tudatni, senkivel sem, vagy aki tudattak, az viszont a sajtóval nem gondolta tudatni azt, hogy ennek a feljelentésnek mi lett a sorsa, és hát május 15-e óta hát gyakorlatilag két hét hián eltelt két hónap, hát az, ez mégis a párját ritkító, miközben én nagyon jól tudom, hogy a dolognak nagyobb jelentősége, vagy a nagyobb jelentősége az az, hogy megszüntette a nyomozást, tehát emiatt a szó értelmében már további hurcolásod nem lesz meg, hurcoltak eleget, független attól, hogy szerintem legközelebb a jobban meggondolt, hogy mit mondasz, független attól, hogy te ezeket a mondatokat sem gondoltad rossznak. Uh -huh. Én is, hát, ha, ha hiszed, ha nem, én is a, a sajtóból értesültem erről az eseményről. Azt gondolom, hogy nem, nem mondom meg, hogy mit gondolok, tudomásul veszem, hogy azért nem mondom mit gondolok, mert követem a tanácsodat, hogy gondoljam meg, hogy mit mondok. Meg gondolom, ezért nem kommentálom, tudomásul veszem, hogy a nyomozó hatóság is úgy látta, hogy nem történt itt bűncselekmény. Nagyon szépen köszönöm. Az együttműködés, és akkor szeptembertől folytatjuk. Jó pihenést kívánok neked! Köszönöm szépen, viszont hallásra! Viszont hallásra. Önök Néder Müller Pétert hallották, Erzsébet város polgármesterét, és egyben termékmegjelentést hallottak. Ha igényt tartanak rám, néhány perc ideig, 9 óra után is maradok, ha nem tartanak rám igényt, akkor petmeteni Metheny Lászterén Hómiának utolsó ütemei elhalkultában, ilyeneket se szoktam mondani, illa bereknádak, erek lesznek, és távozom, 061-877-0877 5 perc múlva lesz 9 óra. Nem szerettem ezt a mai műsorot. Ha már választani kell, akkor inkább a tegnapit. De nem lehet választani. Jó reggelt. Jó napot kívánok. Nagyon hiányoltam Navracs és Igen, én kiraktam a, a politikát, ugye Nemes Gábor se volt, El Simón László se volt, senki sem volt, úgyhogy szeptembertől ismét lesz. Köszönöm. De hát a múlt héten elköszöntem tőle. Jó réget. Jó reggelt kívánok, én nagyon jó pihenést kívánok önnek ezen a mai kísérlet és utolsó napon. <gül> Igen. Nem, utolsónak semmiképes, utolsó utolsó nap az, az, amikor az embert kirúgják, a szerződése megszűnik, a műsorszolgáltató nem üzemelhet tovább, vagy tudja, hogy másnap kórházban megy, és onnan már nem jön ki. Az az utolsó nap. Az utolsó nap az ilyen. Az körbe van határolva, azzal nem viccelünk. A kísérletivel sem viccelünk, de az mindig így van. A napok akkor is kísérletiek, amikor nem vezetek rádió vagy tévé Jó reggelt kívánok! Jó reggelt tagányi! nyaraljon, jól és visszavárom! Minden jót! Vannak, ha minden igaz, akkor vissza fogok jönni. Jó reggelt! Nagyon hiányoltam, de a... Jó reggelt kívánok, Fiala úr! Boldog nyarat kívánok! Nagyon fog hiányozni. Ön is a hiányozni tánatba. fog nekem, hiányozni fog ez az egész, de azért higgyék el, látni azt, ahogy én üzletemberként vagyok feltüntetve a hócipőben, meg van sértődve a farkasházi, amit nem mesélhetek el önöknek. Mert én nem... Nem követem a példáját annak, amit a farkas tesz. voltam amikor követtem. Ha rosszul teszem, hogy fegyelmezettebb vagyok, akkor hát lelkem rajta. És ez a pont hát, hogy én ezt hogy rühellem, ezt elmondani nem tudom. Csak hát ez nem értik. Hát, ha valaki csatába visznek, akkor harcolni kell. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok fiala úr! Hát, Kellem nyaralást kívánok a két hónap alatt. Igen, ez, ez valójában ez nem is nyarolás lesz, ez inkább az lesz, hogy az ember háthag ki tudja kapcsolni azt, amit egyébként eddig állandóan bekapcsolt. Hogy én felébredek-e továbbra is fél négykor, mint ma? Hát erre nem tudok válaszolni. Ha rajtam múlik, nem ébredek fel, de hogy a szervezetem mit csinál velem, hát arra nem vagyok befolyással. Jó reggelt! Jó kívánok, az őrösszoró Facebook csoport nevében kívánok nagyon jó pihenést, feltöltődést, és szeptemberben várjuk vissza. Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánok. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Viszont Tényleg, hogy ott vagyok szivarral a számban, de tényleg, hogy nem megy a pontú és a farkasházinak a gálája. Legalább akkor valami olyan fénykép, ami nem hangulatkeltő. Jó reggelt. Szia, Valgóta József vagyok! Szia édesem, meg lehet nevezve! Nagyon-nagyon hogy minden reggeli órában valami lehetetlen dolgot csinálok, és nagyon rohantam, hogy hogy ő tudja telefonálni, és nagyon ritkán sikerül ilyen időpontban egyáltalán kézben tartani egy telefont. De képzeld el, hogy hallgattam a, az intervíudat a Csabával, és nekem az, az volt a benyomásom, hogy egyetlen egy olyan nyilvánosság, ahol aki meg akarja lenni, az kifejezheti véleményét, tényeit elmondhatja, és úgy beszélget vele, hogy azon kiderül, hogy mi történik. És semmiféle újságíró ezt nem teszi meg. Én meg vagyok döbbenve, hogy... Hogy ez, Jó, ez ja, de gondold hogy mostantok ezen naponta nézhetem, hogy majd mit fog írni megint a 444.hu, és meg kell tudnom állni, hogy reagáljak rá, hiszen... Jó, figyelj, Ah, Dolgozol, vagy nem? itthon nagyon örülök, hogy te csinálod. Dolgozom, rakodok valahol Németország közepén egy gyönyörű helyen, csak azt akartam neked elmondani, hogy tegnap este idejeztem, és megkérdeztem egy helybeli munkást, aki még jött ki ebből a gyárból. Hozzátoltam angolul, mert hát németül nem tudok. Ő meg válaszolt németül, hogy mindjárt várja, egy ki picit kijön és elmagyarázta. És németül annyit értett az angolból, hogy elmagyarázta. Nagyon szépen elmondtam, és láttam, hogy a is felsőjén egy magyar címer van balfent. Hát mondom, ez micsoda ez magyar címer. Hát, igen, azt mondja, ez az magyar cím, de mondja németül, egy szót nem szólunk. Ő nem tudja, honnan jöttem, mert nincs rámírva. Én látok egy német autóból kiszálló német ember, és ugye hát, hátám is ott van, azt mondja Magyarország, és megmutatom térségelt a, a hátám. És elment, én meg nagy bambán álmos, amikor elmegy, akkor jövök, hogy ennél a cégnél dolgoznak magyarok, és hogy nekik fogalma nem volt, hogy honnan jöttem, úgyhogy mi ketten úgy találkoztunk, hogy nem tudtuk egymással, hogy beszélhetnénk akár magyarul is. Hát szóval hihetetlen, de csak ezt akartam elmondani. Hívjuk fel egymást, édesem, jó? Hívjuk fel egymást ebben a házban. Nagyon fogok örülni neki. Kis beszélgetése, jó lenne. Csokolom, köszönöm szépen, Szia! Jó Üdvözled! Egyrészt én is fel kellett mindig mind fél négykor, de e, hát átkezdem az ön helyzetét. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi történt itt a Farkasházival? Tehát ez, ez, ez ilyen teljesen abszurdnak tűnik. Azért tűnik önnek abszurdnak, mert nem követi. Tudja, én Bácska Jánost egy tízes tízesre megértem. Az, hogy kirakta tegnap ezt a karikatúrát, azzal milyen nem értek egyet, de nekem nem barátom Bácska János, de egy hozzám közel álló ember, aki soha nem fog megtaladni. Nem tudja megemészteni azt, hogy nem ő a polgármester. Én ebben a segítséget tudok neki nyújtani, és igénybe veszi, mert azért nap nem mehetek be az ablakon, a kirak az ajtó, miközben nincs erről szó. Megtehetem, de, de, nem, de egy nagyjából kötöttek a lehetőségeim. Fargasázi Tivadar kikopott az ATV műsoraiból, hogy ennek konkrétan milyen okai voltak, azt egyes műsorok készítői tudják elmondani. Konkrétan én el tudom mondani, hogy a civilapályámból miért kopott ki, ott impertinens módon viselkedett velem amikor az első adás volt, azt követően, hogy Havas Herik nem vezette a műsort, és egy olyan helyzet elé állított, amely sem szakmailag, sem emberleg nem volt vállalható, és amivel kapcsolatban azt az insinuációt követte, hogy anélkül, hogy engem megszólított volna, leírt egy történetet a húcipőben, ami egyébként különösebben Nagyport nem kavar, de hát elképzelheti, amikor valamit olvas saját magáról, amelynek minden második mondata sem igaz. És azt ott akkor én úgy éltem meg, hogy hát azt a vil tehát ha valamire büszke lehetek, hogy én valamit kibírtam, az nem a szó legjobb értelmében, mert az a szituációt elfelejtettem volna, mert ezt sem szakmánylag, sem emberleg nem szeretném hosszan elemezni. Tehát én a saját magam részét meséltem el. Más műsorokból, hogy miért ki, nem tudom, és emiatt súlyosan meg van sértődve. És a sértődését egyébként ebben a formában írja le, hogy ezt egyébként lehetne másféleképpen tisztázni, nem tudom, én a civil nem hívok embereket. Szlazsánszki Ferencsel néha szoktam beszélni az ügyben, hogy ki mindenki jöhet számításba, és a koronavírus járvány idején nagyon sok tanácsomat, vagy nagyon sok javaslatomat megfogadta, de ő a főszerkesztő, ő dönt a ted súlyosan meg van sértődve, ennek a mértékét nem szeretném az ön számára ennél jobban érzékeltetni, és ez a sértettség olyan mondatokat és olyan fényképeket szül az ATV kapcsán időnként rólam is, amit nagyon rossz nézni. Jó, de uh, én uh, a civil pályámban többször találtam olyan szemét, aki az impertinenciát felmutatta, ez nem gáz. Tehát most ezen megsértődni... Ezt már vele kell megbeszélni, ez, ez túlmegy annak a határnál, amit én meg tudok kételni. Ő ebben a közegben nem szerepel, vagy nem szerepel eleget, benne van emiatt egy keserűség az ATV iránt, és ezt az ATV különböző reprezentánsain vezeti le, szerintem méltatlanul és gyalázatosan, én néha azon gondolkodom, hogy vajon mindazok, akik ebbe a labba írnak, azok pontosan ugyanígy gondolkodnak-e? Ugye, össze magával? Tehát ezt nem értem már, ne ragudjam. Ne a, bá ahogy a bácska is össze tudja egyeztetni saját magával a karikatúrát. Az emberek saját maguk felmentésében mindig nagyon jól szoktak tudni viselkedni, és ez alól valószínűleg ő se kivétel. Lehet, hogy rosszul emlékszem, de úgy emlékszem, hogy önnek is volt vitája korábban az atv -vel. De azt rendeztük. Ja, tehát ez a, ez a kérdés. Tehát volt egy időszak, amikor... Hát, hogy vitán a, volt az atv ben az egy enyhe kifejezés. Jó, hát <gül> most eutemizmus használtam. Egen, mert igen, mert, hát tűz és Így van, és utána ez rendeződött. De akkor nem kezdte a, nem tudom, a farkaság... Sok mond, ha, ha, nem mári, nem ha már itt tartunk, állja meg igen. a fákás Sok olyan mondatot mondtam amelyben igazam volt és sok olyan mondatot mondtam, amiben nem volt igazam, és az, hogy ez a kapcsolat létrejött, azért is nagy szám, mert az ATV közben ugyanilyen mondatokat rólam nem mondott, én a Kejfej pedig mondtam, voltam ben, igazam volt, voltam ben nem, amiben igazam volt, abban se kértem ki akkor a másik véleményét. Mindenféleképpen egy rendkívül nagyvonalú gesztus volt az atv és vonatkozó részei felől, hogy ez a mostani lehetőség adódott, mert a múlt ennek a múltat én ezügyben nem alapoztam meg, és semmi olyan kompromisszumot nem kötöttünk, ami egyébként ezt a mostani együttműködést lehetővé teszi, ha valaki ami történt, akkor nagy vonalúsága, de e tekintetben az ATV-nek a nagyvonalúsága sokkal nagyobb nagyvonalúság volt, mint az enyém. És ebbe, ehhez az is hozzátartozik, hogy kinek milyen mértékben volt igaza, mert nem vagyok abban biztos, hogy miközben én akkor joggal voltam felháborodva, mindent jól tettem, csak hogy pontosan értse. Számomra a munka az valami olyan fontosságú volt, ma már nem, de ma is a közelében van, mint annak a gyereknek a kapaszkodó, ami a kis vízben van, mert még a kis vízben is azt hiszi, hogy megfullad. Én egész egyszerűen a munkám elvesztésétől páni félelmet éreztem, de olyat, amit ön nem is tudna megérteni, mert azt mondaná, hogy egy fiala könyörgöm, hát mennyi minden megtörtént már a maga életében, csak nem tart attól, hogy nem lesz másnap, és én akkor azt mondtam volna önnek, hogy de igen, ettől tartok. És akkor, amikor ez a bizonyos dolog történt az ATV-s köztem, ez pont akkor történt, amikor én a rádiós műsorszolgáltatómmal is faséban voltam, és ez egy enyhe kifejezés, én ott konkrétan azt éreztem, hogy a két szék közt a pad alá kerülök, és ez engem akkor annyira megvisel, ez abban az időben volt, igen, nem én, létsz, én, én jól emlékszik, de én akkor annyira, annyira beszahartam, és annyira gyerekesen viselkedtem a szó fizikai értelmében is, hogy azt magamnak én soha nem fogom megbocsájtani, mert azt egy felnőtt ember, mert egy felnőtt ember így nem viselkedett, vagy hogyha viselkedik, akkor annak vállalnia kell a konzekvenciáit. Egyebek között ez is égetett rajtam annyira, hogyha régen tízesre volt fontos a munkám, akkor ma csak kilencesre. De igen, 10-es uh, a 9-estől. Hú, ilesítve. Igen, igen, csak én azt látom, azt látom, hogy most, uh, uh, ugye 14 éven felülieknek ajánlott a műsor, tehát itt az ön részéről nem az ATV-segnyalásra zajlik, hanem. Ő kemény kritikákat elmond a, a, a, a stúdióról. Ja, csak az, azt értsen az meg a Farkasházi, farkasházi esetén. Ez a ne, király. Én ezt értem, de a Farkasházidról az kell, hogy megértség, hogy a Teddy nyilvánvalóan azt gondolja, hogy ő ennél többet érdemel, ő saját maga tevékenységében nem látja annak a gátját, hogy miért jött létre az a szituáció, ami létrejött, és ezért olyan embereket kárhoztat, akikről az feltételezi, hogy az ő háttérbe szorítását megalkották. Ehhez cikkeket ír, fényképeket mellékel, ezt kiadja lapként, emberek olvassák. És az ember nagyon oh. szomorúan olvassa, nézze, fölhívni telefonon azért se hívja föl az ember, hiszen nekem a farkasházival nincs mit tisztáznom. Fordítva volna, de nincs mit tisztáznom. Tegnap beszéltem két olyan emberről, akikkel az kapcsolatban valamiért azt hittem, hogy van tisztázni valami, és valamiért egy nap olyan hangulatom volt, hogy fölvettem a telefont. Két olyan emberről van szó, akikkel az egyikkel évtizedek óta nem beszéltem, a másikkal csak hosszú évek óta. Mind, egyik telefon sem bántam meg, de utána egészen estig fejfájásom volt amiatt, hogy milyen helyzetet hoztam létre, ami egyébként nagyon jó, hogy létrehoztam, de soha többet az életben. Jó, de nekem az a problémám, hogy a házinál nem éreztem soha ezt a fajta... Nem, is, nem ismeri nem elég az... jól. Nem azt az objektivitást, amit, amit az ön részéről ért. Jó, de ez a kettő nem feltétlenül van összefüggésben. Értem, amit hát de, Tehát Én azt gondolom, hogy ott az volt, hogy sokkal inkább jelentkezett a honnatok ez a, szerepelhetet, szerepeltet, akkor van egy szervilizmus, soha nem támadjuk azt, aki, akitől megkaptuk ezt az ajándékot, hogy, hogy a felületre eljutok. És ezzel szemben, amikor ez megszűnik, akkor utána. Magát kezdve azt gondolja, hogy maga ki innen az ATV-ben most komolyan. Nézze, nézze, egy olyan ember, akinek sokáig fut a szekere, és közben nem, ő a saját véleménye szerint nem változott semmit, egyszerűen csak a külső körülményekben látja, adnak az okát, ha nem úgy folytatódik az élete, mint hogy addig folytatódott, hozzátéve, hogy természetesen az életkori szerepet játszik, de ezt úgy mondom, hogy ez természetesen rám is vonatkozik. Lesz egy pillanat, amikor ide le fogok ülni, látszólag semmi sem lesz különbség, és senki sem fog telefonálni, és akkor majd valaki azt fogja mondani, hogy fia, ezt abba kéne hagyni, és szintén remélem, hogy ez a szituáció sohasem jön el, mert hogy hamarabb fog rájönni arra, hogy nekem ide nem kell bejönni, semmit, hogy valaki emlékeztesse arra, hogy már nem vagyok az, aki korábban voltam. Na hát ez az, ami hiányzik a Teddyből. Ez, ezek a mondatok, amit most mondottál. Nem tudok, -e ez el. mit mondani. Én 17 éves korom óta jártam Sziáterhez. Az önképem akkor is megvan, hogy egyébként ezt sokat elvitatják tőlem. Jó reggelt kívánok! Ö, jó reggelt kívánok! Ö, azt szeretném Öntől megkérdezni, de Tényleg érdekelne, úgyhogy, ha megkérném őszintén válaszoljon, hogy a nyaralásra ön magával viszi a pszichiáterét is, vagy úgy gondolja, hogy arra a kis időre kemikáliákkal is a felszínen tudja magát tartani. Nem értem a kérdéset. Én nem értem több, nem... mint egy évi pszichiáter. Ez ön, ön, nem, két dolog van. Vagy nem tudja azt, hogy miher, mire van egy pszichiáter, vagy arról beszél, hogy én hülye vagyok. Egyrészt... Egyiket se feltételezem, a kérdése viszont erre vonatkozik. Kettőnk közül ön biztosan jobban tudja... Én, én nem vagyok pszichiátriai a eset, aki pszichiáterhez jár, az nem bolond. Ö, uram, ön minden egyes műsorában száfolja azt, hogy nem szipi... De könyörgöm, akkor minek ha? De, de, de figyelj, én most önre hallgassak, hogy a pszichiáteremre. De, de tényleg? Az még azt mond, hogy nincs Nem azt mondtam. Azt mondtam, hogy nem jártam hozzá egy évig. Mi csak arra se veszi a fáradtságot, hogy végighallgassa azt, amit mondok? Magának ha van a egy koncert? már beszéltünk egymással, ön akkor azt mondta, az ön 50 éves jubileumra emlékeztet. Igen, hát akkor is arra gondoltam, hogyha ön lennék, tehát hogyha a másik oldalon én akkor azt mondanám, hogy én ezzel a barommal nem akarok többet beszélgetni. Ő, de ezt magamról mondom, mondom, és nem őrül de tök jó jemlékeztetett rá, mert így legalább tudom azt, hogy önnel soha nem szeretnék beszélgetni. Nincs miért. Nincs zsebsziáterem. Kemikáliára sincs szükségtel, mert bevertem egy algopilint, termékmelyetést hallottak, mert megfájdult a fejem saját magamtól. Attól a elkesedéstől, amit egy telefon váltott ki, és aminek hatására több olyan embert hívtam föl, akikkel nem beszéltem évtizedek óta. Amit nem bántam meg, de még egyszer nem tenném meg. Hívta elfogytak a telefonálók. Szerintem nem is olyan nagy baj. Valakivel még beszélnék egyébként, hogy ne ez a pacák maradjon meg utolsóként, szájízként, de ha nem hívnak, azt is tudomásolom. No, azt hittem, hogy itt a felhívás egy telefon még befut, de úgy látszik, nem. Hát akkor nem. Idehaza ősszel jöhet a második hullám. Megugrott a koronavírus fertőzöttek száma Horvátországban. Enyhül a hőség és többfelé leszakadhat az ég.